Začína sa relácia, čo týždeň dal, to znamená, sme tu opäť po nejakých, mám taký pocit, že dvoch týždňoch, Jasne. že sa to dalo, áno, ja som ti musel vyťahnuť mikrofón a chcel som mať taký úvod, že počujete to ticho, ticho pred burkou. <lýdňujem> Politicky sa toho deje naozaj veľa, uh, niekedy mám pocit, že sa naozaj neoplatí ani pozerať správy, pretože každý deň si človek robí nejaký ten svoj názor, Bohužiaľ, ten asi ten horší, aspoň za posledný čas, keď to tak vnímam ja, pretože sme tu, ako sme tu neboli teda dva týždne, tak sa naozaj toho udialo no, veľmi veľa. A nie práve tie najšťastnejšie veci, nech to bereme už z akékoľvek stránky. No. Aj o tom sa dneska asi budeme teda rozprávať. Ale dáme to dneska taký taký freestyle. Nebudeme mať, nebudeme dávame, mať, hej, freestyle. Nebudeme mať úplne pripravené otázky. Debatný krúžok bude v podstate voľný. Je to o tom, že čo sme zachytili, aký na to máme názor. Ale to už poznáte. Určite sa môžete zapojiť aj vy, slobodný slobodnývysielac.sk alebo zelené tlačítko na stránke Neviem, či možno, ak sa teda k tomu dostaneme, budú aj telefonáty, ale asi by som radšej preferoval tie, tie otázky na, na mailovú komunikáciu. Uvidíme. Okay, Pretože chceli posielať nejaké otázky vy, ktorí sledujete vysielanie na život cez moju Facebookovú stránku, tak ich píšte priamo na Facebook, ja si ho teraz zapnem a... Myslím si, že to je tiež spôsob komunikácie, ako sa teda vieme spoločne, interaktívne zapojiť do debaty. Presum. Aj s vami uh, určite to bude uh, vítaná zmena. Však je to o poslucháčoch v podstate aj, hej, hej, že hej, čo, čo ich zaujíma, aké... Je... Tak môže, môžu sa kľudne vyjadriť aj ku stavu včera, čo pán prezident v parlamente napríklad teda predniesol, lebo keď to už beriem z akýkoľvek stránky, tak aj opozícia, aj koalícia si teda e, prihriavajú polievočku, že sa dotko asi všetkého, to znamená teda podľa tých novinových článkov, ktoré som čítal. <súdňujem> Ahoj, je skôr, to, š... to bola sprava o ostave politiky na Slovensku ako o ostave e, Slovenska? No, takého. môžeme to, presne to hovorím že môžeme to brať z stránky v podstate každý si zoberie to svoje alebo nájde si v tých správach to svoje uh, Moja tradičná otázka aké boli tie posledné dva týždne teda, že čo si prežil, kde všade si bol alebo ty toho teda nachodíš ďaleko viac ako ja Prizná sa, že som unavený No ja ano, to som, aj, som aj trochu chorý stále, sama to drží, teda priedušky sú dosť chytené a ja dosť veľa vykašľávam, ale to asi nepatrí úplne do našej relácie sa tu stiažovať. A, čo sa také ale stalo, čo by som teda spomenul? Hmm musím sa priznať, že asi nič také dôležité až... Na... Ne, neuveriteľné, počkaj, ako, akože nič. Olepil si nálepky. Obsaná, <laughs> o tej sa budeme rozprávať. Takže, dobre, jedna téma je olepená dodávka, ktorá sa tvári na Slovensku ako sanitka. Áno, momentálne je v Martine, už bez nálepiek nálepky zmizli v momente teda akože keď si ich všimli tí, ktorí majú nástarosti z Open Society teda od Soroša, že sa tam vôbec nejaké nachádzajú, ale k tomu sa, ako som povedal, dostaneme. Dnes je 28. Koľka toho je dnes? 28. Takže dnes máme 20 tretí deň odpodania uh, referenda... Pardon, 29 29, takže 24. deň od podania uh, peticie na vyvolanie referenda do prezidentskej kancelárie. To je uh, dosť dlhá doba. V takto pokročilom čase uh, prezidentka Čaputova svojho času posúvala uh, otázku na ústavný súd, aby ju teda posudili, či áno, alebo nie, či teda je alebo nie v rozpore zo ústavou Slovenskej republiky. Ja pevne dúfam, že Peter Pellegrini uh, sa bude držať toho, čo tvrdil pred uh, zvolením za prezidenta, ale aj neskôr, um, že tie sankcie proti Rusku nás poškodzujú a preto to referendum vyhlásí. Zatiaľ to je tak, ako sme spomínali aj s uh, predsedom SHO, pánom Švecom minule, Nemáme žiadne informácie, mainstreamové médiá bagatelizujú, žiaľ, tú petičnú akciu, samotné referendum a tú otázku, m, navodzujú taký ten pocit, že nie je v súlade s ústavou a že to by nebolo dobre, keby také referendum prebehlo. Avšak, kto sa k tomu tak vyjadril? Ešte hlavne v tých aktualitách sa tomu dozvenujú, gen sa tomu venuje, také tie klasické mainstreamové médiá, ktoré takýmto spôsobom vytvárajú priestor na to spochybňovanie toho referenda ako takého a zároveň aj vytvárajú akýsi tlak smerujúci k prezidentskej kancelárii, aby teda prezident Pellegrini podľahol tomu mainstreamu. Tomu Takže je to plánne... tak, ano, je to tak, že oni robia tú mienku teda, hej. A kormidlo otáčajú. Dá sa, že oni len mm, nekomentujú tú realitu, ale snažia sa tú realitu vytvárať, čo je veľmi smutné, pretože tak by žurnalistika nemala byť robená, že? a vždy by mal dostať priestor uh, aj ten druhý, teda tá druhá strana, ktorá uh, teda je opisovaná v tých článkoch to sa však nestalo, ale musím povedať, že spomedzi tých všetkých analytikov, ktorých použili tie médiá toho hlavného prúdu na vytvorenie toho prostredia, že, že tá otázka je v nesúlade s našou ústavou, objavil sa aj odvážny človek, profesor, právnik, doktor práv Tomáš Lalík z Univerzity Komenského v Bratislave ktorého koment si môžete nájsť na vdeniku štandard.sk. A on sa k, tomu, k tej referendovej otázke, k tej peticii na vyvolanie referenda postavil úplne iným spôsobom, čo ma nesmierne teší, pretože ho považujem za veľkého odborníka. A, a veľmi dobre opísal v podstate už v začiatku toho článku že to referendum alebo respektíve pristupovanie analytikov k referendu by malo byť presne v opačnom garde, ako, ako k nemu pristupujú. Že pokiaľ je nejaká pochybnosť o referendovej otázke vzhľadom na to, že práve to referendum je nástroj priamej demokracie, tak by mali hľadať skôr to, ako sa to referendum spraviť dá. Pretože pretože tí ľudia, ktorí sa k tomu vyjadrujú, tu zo Slovenská, pretože slovenské e, médiá sú Slováci, ktorí vyštudovali na Slovensku, mali by si teda aj ako právnici vážiť e, ten, tú priamu demokraciu a teda spraviť všetko preto, aby to bolo sfunkčnené. Hej? Funkčné. A preto o, tá poznámka je správna. Ja keby som, keby si chvíľku teraz rozprával ty, tak ja by som rýchlo našiel ten článok a prečítal v podstate ten začiatok. Ja ty rovno ideš citovať teda, hej, že ten článok, že čo tam bolo napísané. Ono celkovo, o, ale dobre si povedal, že keď sme sa rozprávali teda o tom, že tie médiá v podstate tvoria mienkotvornú alebo mienkotvorné názory aj odborníkov, to je zaujímavé celkom, pretože práve tí odborníci by mali nezávisle hovoriť. Na to, že aký na to majú názor, uh, trošku ma prekvapuje, že zasa uh, milý Peťo uh, nesklamal. Jeho, Bardi, myslíš, že áno, jeho, jeho rozviedka dokonca, dokonca použil analytika z Belgická zo zahraničia, He wow. he, našli si takého, ktorý ktorý si ale asi zle v translatore preložil tú <láš> našu no áno, lebo o tom to sa diskutovalo veľa ale o tom sme sa tu rozprávali no, lebo, vlastne. lebo no? o, ako určite všetci viete, v tej referendovej otázke je slovo neuplatňovať sankcie, ktoré ekonomicky nie no, zrušiť, a presne. A, a celý ten článok, ktorý prostáte vyšiel v tom denníku UN, e, kde použili tá, toho belgického o, o, odborníka v odzovkách, e, e, opisuje stav, kde sa e, sankcie idú rušiť. Takže absolútne nepochopená situácia, mm. <laughs> nepochopená otázka. No a, a tá úvodná veta, už to mám otvorené, pána, pána profesora, ľalikázne takto. V pochybnostiach by mal byť výklad v prospech konania referenda, a nie v neprospech. Vyžaduje to rešpekt k ľudu, teda k vám, aj vy, čo počúvate, vy, čo sa pozeráte na mojej facebookovej stránke, ako nositeľovi suverenej moci, ako aj frekvencia referenda Slovensku. Tak. Toto je postoj človeka, ktorý si uvedomuje práve to, že to referendum je nástroj priamej demokracie, ktorý, si, ktorý sa identifikuje ako Slovák, slovenský občan a preto hovorí správnu vec, že pokiaľ niekto naozaj pochybuje o tom, že, že či, to, či ten výklad je v súlade s ústavou alebo nie je v súlade s ústavou, tak ako Slovák, ktorý má hajiť záujmy Slovenskej republiky, by mal vždy sa zameriavať na to, že, že ako teda, ako ako ako to referendum spraviť, ako to spraviť, aby bolo efektívne, sfunkčnené v prospech toho referenda. A samozrejme, že v tom článku uvádza aj uh, um, niekoľko príkladov, kde v podstate svojim kolegom aj z Univerzity Komenského uh, oponuje a dáva príklady, uh, na ktorých jasne ukázal a dokázal, že tá otázka je v súlade s so ústavou a že to referendum by teda mohlo prebehnúť. Aj keď uh, keď som sa s teda ním v Bratislave stretol v jeho kancelárii, rozprávali sme sa o tom, že či dokážeme presvedčiť, dotiahnuť do tých volebných miestností 50% a jedného voliča z tých opravnených voličov v podstate. Zhodli sme sa na tom, že to bude naozaj veľmi težká, ťažká práca, pretože to nie je vôbec jednoduché. Vieme dlhodobo, že účasť ľudí na voľbách je žalostná, ako keby všetci získali ten pocit alebo všetci trpeli nejakou tou apatiou takoutou mm -hmm. uh, uh, nedôverou v politiku a že teda um, držia sa toho slovenského porekadla nejako bolo nejako bude. Avšak všetci tí, ktorí sú sklamaní politikou naozaj, že už, už si nevedia vybrať z tej ponuky uh, svojich zástupcov a myslia si, že, že nemá zmysel vôbec niečo robiť, pretože nič nezmenia ako jednotlivci, tak práve to referendum je spôsob, ako ovplyvniť priame dianie, ktoré sa tentokrát netýka iba Slovenska, Slovenskej republiky, lebo tá otázka, súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a podnikateľom, e, má nadnárodný význam. To nie je len o... o to, dnes to už môžem s kľudom povedať, že to má nadnárodný význam. Áno. Poďme si hájiť svoje ekonomické zájmy, poďme si hájiť uh, uh, našu budúcnosť, budúcnosť našich detí, poďme skúsiť zachrániť nás priemysel. Uh, nevšimajme si také tie uh, analýzy ekonomov, ktorí tvrdia, že... Trh ruskej federácie pre Slovensko nie je až taký zaujímavý, pretože za posledných 15 rokov vývoz tovarov a služieb práve na ten ruský trh klesá a blíži sa teda k absolútnemu minimum, čo je totálny nezmysel, pretože ak nejaký ekonóm a to som tiež mám taký, dajem, že minule rozprával, spochybňuje význam 150 miliónového trhu, tak neviem, kde študoval a čo študoval, ale je to viac smiešne, keď sa tvári, že teda je taký trh nezaujímavý, nepodstatný, len kvôli tomu, že Slováci za tých posledných 15 ro rokov, keďže od roku 2014 e, začali byť uvalované na Rusku federáciu sankcie e, stále viac a viac, nie že nejavia, záujem o tento trh, ale strácajú ten trh, ten kontakt s tým trhom pretože nedokážu tam tento tovar vyviesť a keby si aj nejakú cestu našli tak je problém zase s platbami, pretože Ruská federácia je od, odpojená od systému SWIFT kde teda je problém s úhradou za, za tovary a služby, ktorý by sme exportovať. Toľko asi k tomu referendu. Kývaš hlavou, smutne pozeráš do displeja, čo tam o, Nie, nie, nie, to není o displeji, ale ty, keď si hovoril vlastne o tých plátbach a podobne, nedávno bola e, zverejnená nejaká štatistika, že koľko plínu nejakých tých nerastných surovín sa vlastne preženie vlastne dováža z ano, Ruska. Aj, aj keď nie úplne priamou cestou, no <laughs> ono to bolo niekoľkokrát aj spomínané len stále ma udivuje to že teda niektorí zadubenci v politickej sfére a hlavne v tej európskej ako si, ja neviem či nechodili na základnú školu alebo si nevedia a to teraz nehovorím o tom že teda niekoho adorujem alebo čo ale jednoducho z tej štatistiky vyplýva to že všetko ide cez firmy štíny to je paradox Hej, že, že to čo sa dá ísť priamo. Za lacnejšie finančné prostriedky, tak ide normálne cez Čínu, to ide dole buď loďami, e, skvapalnený plyn a podobne. To ide cez, vlastne cez more, hore do Nemecka a podobne. E, preženie sa to cez štyri firmy v priemere a tá cena je potom samozrejme niekde inde. A, e, a to je oficiálna správa, ja, škoda, že tu nemám notebook, ja e, by som tak našiel, lebo som si to uložil, ten článok. O, mne to príde, lebo ten obrázok úplne hovoril za všetko, za všetko a paradoxom je že tu sa stále hovorí niečo o tom že musíme sa odtrhnúť úplne od všetkého ruského lebo to je zlé, to je, to je nedobré to je ja neviem aké ale už neviem, už nejaký čas sa predsa hovorí o tom, že všetko, vlastne aj tak je z Ruska, len je to cez iné firmy, cez, sa to vlastne ako keby legalizuje. Lebo, lebo suroviny, čo sa týka dovozu z Ameriky a podobne, o, nie sú v takom množstve a nikdy ani nebudú, čo Európa vlastne potrebuje. To aj Hovorí sa teraz o plyne, že máme kritický stav zásobníkov plyn, o, o, plynu. O, jednoducho, celé mi to príde ako zlý vtip. A to je potom človek Ech. taký znechutený zo, zo všetkého, lebo áno, máme aktuálne lacné energie Aspoň sa teda o tom hovorí a hm, dobre, keď pozerám na cenu palivu na čerpacích staniciach, myslím si, že ešte to môže ísť nižšie. E, nedávno som sa dokonca bavil e, s jedným kamarátom a hovorím, že, že, že, že vieš, čo je sranda, že aktorálne podľa všetkého, aj podľa tých štatistík, ktoré teda boli na Slovensku zverejnené a ktoré zverejnili v podstate alebo strážia tzv. neziskovky, tak hovoria však, máme predsa palivo najlacnejšie od roku 2019. Pred covidom. Uh -huh. Zaujímavé, že na cenách potravín, výrobkov a tak ďalej to vôbec nevidíme. Paradoxné je, že keď sa zdražuje keď ropa ide hore, to ide, to ide okamžite. To je Ako náhle to má akože ísť nejakým spôsobom dole, že, že, že ropa nemá v podstate, alebo v úvodzovkách nemá hodnotu, tak túto to cítime, aj to len v miernom stave, mm. povedzme po pol, po pol roku. Hlava mi to nebere. A to len dokazuje to, čo sme sa tu aj o potravinách rozprávali, že my, východná časť Európy je považovaná z môjho pohľadu tými západnými mocnosťami za odpad. Alebo za, za, za ako to povedať tak slušne, za za dojnú kravu. Vieš, akože však, ako, však môžeme mať, tak ako im dáme ceny také, aké sú alebo aké by sme si povedzme predstavovali a to sa hovorí teda, že od roku 2020 koľko to bolo? 7 či 6? 7? 7. Je tá daň, tá ekodaň a tam sa predpokladá, že ceny palív pôjdu po, o 50 centov hore. To znamená, že budeme tankovať za 2 eura. To som veľmi zvedavý, ako sa to odrazí od cien potravín, mimochodom. Lebo tie oh, potraviny, tých ty paliví, musíš tých jesť. Palivách, ktoré sú lacnejšie. Lebo... A to ešte vymysleli, ekopalivo, ten diesel, to zasa správa zo včera, že, teda, že Nemci už, už začínajú dovážať na vybrané e, čerpacie stanice. E, vlastne e, ekopalivo vyrobené z nie z ropných úplne produktov, to je v podstate z tých takých tých olejov, nejakých od, od, odpadových atď Diesel 100 sa to volá, či ako to tam bolo. A cenu som si nevšimol, to sa priznám, že v tom článku hej, myslím, že 250 stála až. No ako, dobre, okej, okay, no tak zakážme úplne všetko to, čo je na spalovanie, lebo aj o tom sa hovorí. Cestou sem sme sa rozprávali o tej propagácii tej, tej elektromobility, kde teda už aj tí odborníci vravia, že to je slepá ulička a že ten medzistupeň musí byť nejaké hyb, hybridy a podobne, že to je úplne no, mimo. Tam mňa na to, že, že proste ten trh ja, sa nedá nafúknúť a záujem, o elektromobily klesá. Ja, mám tak, že, viem, že som Celkovo o automobily. Keď si zoberieš tie štatistiky, ktoré sú v tom, v tom nákupe ľudia jednoducho si dávajú pozor, že, že potrebujem to auto. Sú neprimerané drahšie tie auto. Áno, presne. A teraz vlastne bežný občan na to nemá. Firmy si už tiež dávajú veľmi veľký pozor, aj keď pre firmy už platí aj to, že ty musíš mať nejaké percento uh, elektromobilitu, alebo splňať elektromobilitu. Uh, a potom sa divia uh, v podstate automobilky a všetci okolo toho, aj v Europarlamente už dokonca, že vraj, čo vravel pán Turek uh, v Čechách, uh, ktorý je za motoristov, tak hovoril, že už sa začínajú normálne, si začínajú klepať uh, na čelo, že teda, ako je možné, že sa nepredávajú elektromobily, ako je možné, že automobilky prepúšťajú ľudí, ako je možné, že vlastne, uh, teraz dokonca Volvo, 3000 ľudí, Citroën, myslím, že až 15 tisíc ľudí, e, celosvetovo to teraz berem, e, Volkswagen takisto, ten dokonca chce rušiť závody pod, pod svojimi značkami. No sa, to sme sa z... dohodli so svojimi e, odborármi, že, že to budú v 10 000. No, to znamená, že, že e, jednoducho to, čo sa, kde sa stávalo, vlastne Európa bola vždy taká, taká automobilá veľmoc, dajme tomu, to nazvime, ja, na strojárstve, ja, ano, ano tak to všetko začína padať ako veľmi rýchlo, co na Slovensku takisto niektoré firmy mimo sme sa o tom rozprávali, že začínajú zatvárať. Uh, my ako kvázi lacná pracovná sila sme skončili a všetci, všetky firmy podľa všetkého sa budú presúvať ďalej na, na východ, dole India. Čína už tiež dokonca nie, hej. presunutie výroby, to je jedna vec, ale na druhú stranu, to sme sa tiež už, ja som tu spomínal, keď KTM čelilo problémom s financiami, že boli insolventní. Dnes už je to tak, že KTM, najväčší výrobca motocyklov v Európe, skončil, bereme tam samozrejme aj tú časť Ruskej federácie, ktorá do Európy patrí, v celej Európe, je v rukách Indov. Hej, že, že nedokázali splatiť svoje dlhy, nedokázali splácať svoje dlhy, myslím, že mali požičané 2,6 miliardy, miliardy eur nejaká indická spoločnosť vytiahla z nejakého banku už tu 600 miliónov bát, tu to vám pomôžeme, ale že... kontrolný balík teda prechádza na nás to znamená, že je to konec jednej naozaj veľkej éry kde rákúšania teda v srdci, to značka tiež v srdci Európy mm -hmm. hej, značka, nielen KTM, tam je značka uh, Huskvarna, teda Škandinávia, Husaberg, Skandinávia, uh, Gasgas, Španieli a KTM, teda Rakúšania, to je 5 značek, Ide ktoré ako tým, takto. tým pádom dostanú do rúk Indovia. A to je tak, že predtým sme vyrábali teda naozaj technologické sklosty, o ktoré sa išli potrať v celom svete. To sa samozrejme tým exportom práve toho priemyslu do Ázie, či už do Činy, alebo teraz do Indie, to je teraz zaujímavejší trh, teda čo sa týka ceny prác, vyviezli, tak oni časom si naše know-how, naše, hej, toho kolektívneho západu osvojili, naučili sa, naučili sa spracovávať proste materiály, metalurgiu, spracovávať e, do detailu. veci, že niek niekto má stále pocit, že jedno kúpiť niečo z číny, že to je niečo nekvalitné, no samozrejme, keď si kúpite niečo, čo stojí euro 30, tak to nebude až také kvalitné, ale v Číne sa dnes dokážu vyrobiť naozaj veľmi kvalitné veci, čo dokazuje napríklad aj tá automobilka bit či BID, BID hm. ktorá už teda, ktorá už prenikla aj na slovenský trh. Uh, uh, oni nakoniec to bude tak, to som tiež už spomínal, že my, ktorí sme im dali to know-how kvôli tomu, že sme chceli znížiť náklady na výrobu, lebo to bolo najdôležitejšie v, tom, v, tom, v, tom, v tej otvorenej ekonomike uh, či trhovej uh, ekonomike uh, sme vyvezli to know-how oni si ho osvojili, môžete hovoriť, že ukradli a dnes to použijú proti nám, pretože nás je približne 600-650 miliónov v Európskej únii. Číňanov je miliarda, Indov je miliarda. V amerických žije niečo cez polovicu, teda ako keby obyvateľov Európskej únie, 320-330 miliónov. A, a keď sa to tak spočíta, tak tieto trhy dokopy sú tak silné, tak veľké, že oni nakoniec e, skúpia tie klenoty našeho priemyslu automobilového, kde patrí teda aj KTM a Rakúšania, Nemci, hej, teda BMW, Mercedes, Volkswagen, e, KTM e, budú pracovnou silou, <laughs> Nie, počúaj, len, len tie azijské firmy. Áno, len, uh, veš, ja mám ako logická otázka, ti príde z môjho pohľadu logická otázka, že teda keď oni presúvajú výrobu ďalej na východ, mm -hmm. Čína už ani nie, ale tá India ďalej môže, že bude nejaká Afrika Africké krajiny, možné to je Tak sa nebojíte, že vás tam zabudnú. <laughs> nie, podľa mňa, ale to tým smerom akože podľa mňa bude, rozumieš, lebo čo tam, to je najlacnejšia pracovná sila. však už dnes sa využíva pri ťažbe nejakých surovín rozumieš a podobne a na ekológiu sa tam už vôbec nehrá, to akože to môžete no, zabudnúť. tam ešte zatiaľ nie, hej, ale... keby, keby von der Leyenová a Ševčovič mali možnosť <laughs> green deal v Číne, v Indii a v Afrike, tak by to spravili, no. ale žiaľ, ich tam berú za byrokratov, ktorí tak. nikto a... neuznáva, že akože by mali mandát, ale... a tak sa k ním aj pristupuje. Ja, hej, ale ja chcem povedať to, že v podstate, keď sa to všetko presúva, lebo ty tých ľudí musíš prepustiť. Kto, ako, keď to bereme zľava sprava, samozrejme, určite to bude clo, zasa, ktoré bude hrať úlohu, lebo v Čína už vieme, ako je, že, že, že protiopatrenia robí Európa a nie len Európa. Nie, nie, nie, oni robia a, protiopatrenia, lebo Európska únia uvalila clá na ich výrobky, na ich alkohole. Áno, áno ale Číňania na to hneď. To chcem povedať, hej, kde, ale... kde teda Volkswagen, Porsche a tie, tie proste luxusné značky okamžite prišli o značnú časť svojich trhov. Ja viem, ja viem, ale teraz, keď si hovoríš, že, že, že, že, že dobre, ja vyrobím niečo. Čo, v Indii a teraz to budem chcieť dostať do Európy, tak samozrejme tam bude nejaké cel celné konanie a keďže to je vyrobené mimo Európskej únie, takto clo bude nejaké, nevieme aké, môže to byť povedzme 40%, alebo tak. Kto to bude kupovať, keď ty, ne, no, keď ty nepracuješ? Ja predpokladám, že sa budú používať tie isté nástroje, ktoré sa na používanie. No dobre, ktoré, že a... rozoberu povedzme ten produkt naše skúsenosť, eh to ako nejaké diely, ktoré To sa, sa budú... robilo kedysi do Ruska, keď no, sa, ne, áno, dobré, to... že, ale bol to spôsob ako obýz. No dobre, ale cieľ. No, sme pri tom, že, že, že ty stratíš zamestnanie. To nie je do nekonečné. Dobre, ano, môže ano. si nájsť zamestnanie, možno niekam inam, ale je to len obmedzená pracovná, ten, ten, ten, ten pracovný trh. Uh, a teraz čo, lebo ty na to nebudeš mať, aby si, si to kúpil? Tá ekonomika pôjde do tam niekde? Zo začiatku to bude fajn, pretože poďme sa venovať teraz tým motorkám, KTM mám Husqvarna, to je, to je niečo, v čom sa vyznám, pretože som zavodil na tých motorkách. Uh, za začiatku to možno bude fajn, pretože e, ta cena pravdepodobne pôjde dole. Ak by teda vyviezli výrobu tých motoriek e, z Rakúska do, do Indie, niekde, hej, do Indie. E, problém však je, že s tou cenou, ktorá klesne kvôli e, teda náročnosti na, na, na, te, na, na cenu pracovnej sily, e, s tým môže úzko súvisieť aj kvalita toho výrobku. Keď dnes berieme KTM-u huskvarnu a aj gaz, gaz, ako za tie najkvalitnejšie produkty, povedzme, tak e, e, to nemusí platiť, pretože tie štandardy na, na, na kvalitu alebo nároky na kvalitu v Indii nebudú dodržané proste k našim nárokom. Hej. Ale vieš, čo to? je stranda, že... Opäť spomeniem, uh, automobilka Kia uh, má niekoľko závodov po svete, či už je tu v Amerike, tu Aj. v Európe, Slov uh, Slovensko. Viem, že chvíľu uvažovali nad Ruskom, to neviem, či dobre dopadlo, tam sa mi zdá že nie, ale jednoducho, uh, nie je tomu tak dávno, možno, že tak dva roky, keď sa otváral vlastne závod v, Ind v Indii. Indovia mhm. tu boli na školení a jednoducho tiež tu mali nejakú kvalitu a tak ďalej. Keď som sa tam pýtal, že kvôli čomu. Áno, je tam ten trh veľký, však Indov je... No, cez miliardu. Cez miliardu, dobre, ale je to hlavne kvôli pracovnej síle. lácná pracovná síla. No. To znamená, že ono sa to posúva celé. <kým> Paradoxom je, že ty si za chvíľu kúpiš auto, ktoré bolo nie vyrobené v Európskej únii alebo tu na Slovensku, ale povieš si, že nejaký model teda budú dovážať, lebo sa im to stále bude... Op Oplati sa im to v podstate, tak si povedeš, že budeš z Indie. A áno, ty hovoríš, dobre, že tá kvalita môže niekde byť. My sme sa o tej kvalite dokonca aj rozprávali, čo sa týka tých čínskych vozidel, Ale. ktoré tu v podstate jedna automobilka, to, to BID, bude mať závod výrobný v Maďarsku. To už je isté. A teraz si zober, že Jediná nevýhoda za, za, zatiaľ v rámci kupovania takýchto vozidiel je, sú náhradné diely. Ale, hej, ale to tým, že tam bude ten závod, sa vlastne všetko, všetko zmení a tým pádom vlastne už nebude stať naozaj nič zrejme v ceste na to, aby sa to tu predávalo. A ešte sa vrátim späť tej kva, kvalite. Uh, tie odborné kruhy, motoristickí novinári a podobne hovoria, že vlastne Číňania aktuálne dokážu ďaleko rýchlejšie reagovať na chyby, na výrobné chyby. Toto je nebezpečenstvo pre, pre automobilky, teda z Európy. Pretože určite máme zvolavačky, každý ste to určite zažili, keď ste mali nejaké automobilové. Brzdy, čo? airbagy, podobne. Nie, niečo zbudlo, tak sa robili zvolavačky. A, a lenže činenia sú v tomto oveľa flexibilnejší. Proste oni dokážu, ako si ty hovoril, vďaka tým svojim infolinkám, kde sa teda zákazníci môžu stiažovať v čase reagovať na to, že, že čo teda odchádza na danom modeli a sú oveľa prispôsobivejší, hej, že zmeniť v podstate na tej linke ten spôsob buď montáže alebo priamo ten produkt, ktorý je tam v subdodávke dodaný just in time a montovaný do toho auta tak, aby začal fungovať. Že obávam sa, napríklad aj tá výrobná fabrika v Maďarsku, aby nebola presne, presne na ten spôsob, ktorý som opísal, že sem bude chodiť rozobraté auto ja neviem, v 8 dieloch hej, že nebude motor s prevodovkou a nápravnice a povedzme kolesa, dvere namontované bude sa to tváriť ako tovar, ktorý sa doveze polutovar, ktorý sa doveze do Maďarska tam sa teda na nejaké linke toto to dá dokopy a bude na tom pečiatka, že made in Hungary vyrobené v Maďarsku hej. Lebo, pozri, ne, nemôžeš to vylúčiť, lebo nevieš, kvôli čomu by Čínenia... To je kredy, pravda. Aktuálne automobilu... tak väčšina batérií sa vlastne robí aj tak v Číne. Napríklad. Prečo by, prečo by mm -hmm. chceli Číňania exportovať výrobu do Európskej únie, aby mali ten trh bez slá? Ale zároveň, možno majú spočítané, že sa tu bude vyrábať aj napriek teda vyšším vzdám to auto lacnejšie, ako keby na tomto clo bolo uvalené, ale o tom... Silno pochybujem, pretože ten rozdiel medzi tou priemernou mzdou v Číne a tu je stále markantný, hej takže kľudne by to mohlo byť tak, ako som ja povedal, nekrč ramenami lebo, lebo nie. Nie, nie, nie, mňa, mňa len stále udivuje to, že to z čoho sme sa smiali z tohto národa z Číny, vlastne ešte možno tak 20 rokov dozadu tri, tri, 30, že čo oni teraz majú kolesa, teda vymysleli koleso, potom nejaký bit, bit, bicykel, potom nejaké kvázi auto, čo sa tvárilo, že je auto a šup, v čase, keď sa posunieme nejaké za 20 rokov dokázali neuveriteľné veci Dobre, môžeme sa baviť o tom, ako získali technológie, ale aktuálne to skôr vyzerá tak, že oni budú diktovať... to keby, keby, keby to bola aj uh, nejaká uh, špionáž v tých firmách, hej, že, že, no. že kradli patenty, no, tak kdo im tomu umožňalo to kradnutie tých patentov a toho know-how? Kto? No podstate my. Sa to no, tak čo tak my pretože, pretože ma... Európska únia si vymyslela nezmyselný grindil, proste začala tlačiť nezmyselné na tie emisie, uh, uh, BASF Proste, to je gigant hej? v chemickom priemysle ušiel proste do Ázie. No a čo si myslia, že, že tam proste neokúkajú tie, tie spôsoby, ako sa proste dá vyrábať? Ja aj? len technologicky ešte jednu vec poviem, ktorá mi utkvela teraz tento týždeň v pamäti. Uh, Telefóny Xiaomi. Áno. Uh, Idú, idú v podstate nejakým svojim smerom. Uh, Huawei už tu Európska únia zakázala a podobné Xiaomi teda šla, šliape veľmi prudko na pedál. A predstavili uh, do telefonov vlastný čip, ktorý vyvíjali 12 rokov. Uh, ten čip je dvakrát, podľa všetkého, uh, čo sú prvé testy a podobne, uvidíme v reále, ale dvakrát tak výkonnejší ako najvýkonnejší čip od Mediatek a Snap, Snap, Snap Snapdragon, čo je v telefonoch. A aj, porovnávali to aj s, s jablkom, ten A2, či kolkatka to bola ten, ten čip, si teraz, A2, no. Či A4, hej. no, to je jedno. A jednoducho, ako, ako to je neuveriteľné, že oni teraz momentálne do vývoja dávajú neskutočné finančné prostriedky, kde je, sám ty vieš, že dokonca aj európsky lídry sa povedali, že my sme zaspali. Európa, aj Amerika dokonca na vývojoch zaspala a tam opäť ide do toho tá Čína. Oni si veľmi asi uvedomovali v tej Číne, že, že kam to bude celé smerovať. A oni jednoducho valia. teraz za, začínajú vymýšľať vlastný operačný systém, lebo si povedali, že žiaden Windows, žiaden Mac OS, Mac, Mac OS <laughs> nie, nie, nie, nie, nie, žiaden Android, my si vymyslíme vlastný modulárny systém, ktorý v podstate už vyvíjajú niekoľko rokov, len to teraz pustili do, do obehu. No a vyzerá to tak, že niekde okolo roku zhruba 2028-2030 pardon, uh, bude predstavený. To je neskutočné. To je ja úplne akože... Umeľa inteligencia, to je proste to isté. No? Proste. My, my sme sa tu tešili z toho chatbotu a, a, a ako sa volá ten Maskov Uh, on má tiež malú inteligenciu... Neviem, už. Grudma. Tá, čo robila chy chyby stále a Dobre, čo nie, aj... nie, Ale proste uh, oni majú tiež svojich, uh, svojich it ktorí proste na to makajú. Hey, tak, ako si povedal, sme sa tu smiali na, na tých nadpisoch, na tričkach, že Made in Taiwan. Mm -hmm. <laughs> sme sa posmievali, lenže Taiwan je napríklad teraz proste technologická veľmoc, z ktorú sa ide pomaly stranúť uh, vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou. Áno, tisiemko tam je tuším, to, to je e, neoprávnenie, sme sa domnievali a mnohí si na, v, tom, v, tom, v tom kolektívnom západe a teda v Európskej únii mysleli, že sme pupok sveta, že sa m, tá os zemegula nejako vychýlila teda spolou <laughs> a že svet sa točí, svet sa točí okolo Európskej únie, ale to vôbec nie je tak. Okay. A sami sme si spôsobili v podstate ten úpadok, aj ekonomický, ktorý, ktorý teraz prebieha. Alebo môžem spomenúť napríklad podľa Medzinárodného menového fondu, to si môžu ľudia dohľadať na internete, a mnohým progresívcom a liberálom sa to nebude páčiť, je dnes podľa parity kupnej sily Ruská federácia štvrtá najvýkonnejšia ekonomika. Štvrtá. Mm -hmm. Predbehla Japoncov, predbehla Nemcov. Je tam Spojené štáty americké, Čína, India, Ruská federácia, BUM. Inak, keď som ešte spomínal tie výrobky, ešte ma zaujal bol test uh, ADAKU v pneumatikách. Áno. Uh, mimo tých zavedených značiek uh, Continental to, a podobne, hovaný, mi, jasné, mi, jasné. Mi, Michelin. Štyri uh, uh, no. značky, tuším, boli z Číny. <laughs> A no ono, tých značek dobre. je oveľa viacej všichni, len cez výberové testy ja to tiež... Áno, áno, hej, hej, cez ale vieš, že... testy sa veľa značek nedostane. Aj niektoré etablované európske značky sa nedostanú. Ale tentokrát uh, už teda medzi tých 25 povedzme vybratých pneumatík, alebo 15 neviem koľko, koľko ich tam bolo, uh -huh. o ktorých hovoríš, už teda prenikli aj čínske výrobky. Áno, áno, to je zaujímavé, že, že, že... je to až tak nepochopiteľné? Pretože Ešte neviem, no, lebo, píreli... lebo niekedy si vraveli to, že každá tá značka sa uh, robí, alebo... Mm, vyrába predané podnebie. To znamená, aj testuje mimochodom. Hej? Že, že jednoducho uh, tam, kde si, tak odtiaľ by si mal asi kupovať, uh, to keď to si, si v tých počkej, severských počkej, krajinách. Počkej, počkej, počkej. A kúpiš nejakú činu aj veľmi dobrá. Aj náš Matador mal závody aj v Indii, aká po svete. Uh, to musíš brať tak, že uh, tie podnebia Hej. Hovorí, že hej, sa podľa tých Posľajú. širok hýbu, ale, ale také giganti, ako je Michelin Dunlop, ja neviem, Pirelli hej, a ďalšie, oni, oni majú svoje výrobky, ktoré distribujú do celého sveta, takže oni vedia predávať pneumatiky do mierného, do subtropického, proste tie pásma, oni si to vedia, proste ten produkt prispôsobiť trhu, na ktorý smeruje ten produkt, a, a mňa, ne, mňa vôbec neprekvapuje, že čínske pneumatiky sa v takýchto testach objavili, pretože Pirelli, to je tradičná talianská značka, ktorú pozná každý na svete minimálne cez pekné baby na kalendároch dielňa, <laughs> ak teda nie na aute, uh, je myslím, že zo 46 vlastne Čínskoho ľudovou republiku. Uh. Takže ten know-how. Vieš, Už to nebude, nebude made sa... in Europe alebo made in to Germany, nedá, ale made sa... in China. To sa nedá úplne ustážiť. Ja ti hovorím, že, že toto je skutočné riziko, že tie na, naozaj naše skvosty. Hey? A, a Pirelli medzi ne patrí. Uh, uh, Volkswagen, Mercedes, Audi, uh, Porsche. Aby sa nestalo, že my, pupok sveta, my kolektívny západ, <laughs> Európska únia, budeme naozaj výrobnou linkou a, a len veľmi zaujímavým trhom pre, pre, ten, pre, ten, pre, ten azijský, azijský, pre tých azijských drakov a tigrov, ktoré proste nás nakoniec prevalcujú kvôli tomu, že naši politici si vymysleli Green Deal, Clean Deal, odrezanie sa od lacných energonosíčov z Ruskej federácie a to, je, to ma privádza k politike pretože v 19. storočí prezident Monroe v podstate označil Južnú Ameriku za sferu vplyvu USA štátov amerických, respektíve severnú a južnú Ameriku za sféru vplyvu USA štátov amerických, čo sa neskôr samozrejme uh, prestalo dodržiavať, pretože Spojené štáty americké zaborili svoje pazúre, jastrabie pazúry uh, do všetkých štátov pomaličky na svete. Um, lenže dnes, dnes sa Spojené štáty americké držia takého mota, uh, a musím zase po anglicky rozprávať, uh, Russia out United States in and Germany down hej, Že Rusko, Rusko snažte sa Rusko držať von z diania, hej, odrezať ho od všetkého od čoho sa len dá a teraz hovorím o politike ekonomike od dodávok napríklad tovarov v rôznym štátom sveta Naopak, Spojené štáty americké snažte sa, snažiť sa spraviť všetko preto, aby Spojené štáty americké boli v absolútnom dianí vo všetkom, čo sa vo svete deje, teda aj v geopolitike, aj v tej ekonomike, aj vo všetkých tých možných obchodoch, či už na, čo sa týka špekulácií cenných papierov alebo, alebo obchodoch týkajúcich sa ropy, plynu, nerastných surovín. A Germany, Germany down, pretože Nemecko ešte donedávna a možno ešte stále dnes je proste, čo sa týka priemyslu vedúcou silou vďaka práve tým, tým naozaj inteligentným ľuďom, ktorí majú to know-how, ktorí vedia ako sa spracovávajú ako, ako sa opracovávajú proste jednotlivé tovary ako byť efektívny a nie je to len o Nemecku pretože na to Nemecko ako srdce európskeho či unijného priemyslu musíme pozerať ako na, na štát, ktorý, m, ktorý priemysel nejakým spôsobom prenikol do, do okolitých ďalších štátov Európskej únie, aj na Slovensko. Slovensko je z veľkej časti, z väčšej časti závislé priemyselne práve na Nemecku, pretože sme tým trojtom pomyselným Európskej únie a, a nie sme v tom sami proste. Na nemecký priemysel sú naviazané ďalšie štáty, hej? napríklad. Aj Rumúnsko napríklad. Aj. A teraz, keď Spojené štáty americké sa držia tohto hesla, že držte, držte Rusov, Rusko mimo diania, Spojené štáty americké musia byť za každú cenu v dianii a robme všetko preto, aby Nemecko a teda naviazané štáty, naviazané ekonomiky a priemysly boli tlačené do úzadia, pretože my chceme z tohto prosperovať, tak toto je spôsob, ako momentálne rozmýšľa aj prezident Trump. Hej. dnes vidíme, že síce e, euro trošku posiluje oproti doláru, ale to je len kvôli tomu uh, <laughs> to je len kvôli tej vojne, ktorú rozputal prezident Trump, čo sa týka cieľ. Hej. Uvalíme 20%, 50%, 100%, dokonca až 500% clá na niektoré tovary. A to sa, to sa odzrkadlilo samozrejme na, na, na tom doláre, na tej jeho sile, ale... Ale mm, pamätáte si Kadáfiho. Ten, keď chcel uh, zriadiť ten uh, africký dinár, tak ho zastrelil francúzsky žoldnier. Uh, každý si pamätá určite Husajna, diktátor, určite človek, ktorý, za ktorým teda neuroní ani slzu. Ale uh, Husajn chcel obchodovať uh, s Európskou úniou ropu v eurách. No dlho mu to nevydržalo. <laughs> A toto je presne to, toto je držanie sa toho hesláva, ktoré som spomenul. Teda. Spojené štáty americké za každú cenu in. Teda v diani. A za žiadnu cenu nepustiť tie e, opraty, ktoré držia v rukách, pretože práve ceste tie opraty e, vedia ovplyvniť mnohé trhy, vedia ovplyvniť mnohé štáty cez politikov, ktoré stále pokradajú Spojené štáty americké za ten rozhodujúci smer. Boh vie, ako to... Boh je, ako to dlho vydrží. Vieš, lebo... lebo no, uh, otázka je, či sa to vôbec mení, pretože teraz uh, akurát dnes vyšiel článok v New York... Dnes, dnes som ho čítal ja. včera. Uh, článok v New York Times, čo je v podstate taká ako by som to nazval hlasná trúba bieleho domu, že uh, Spojené štáty americké uh, m, respektíve prezident Trump, plánuje rozdeliť si sferu vplyvu úplne iným spôsobom, ako k tomu pristupoval ten spomínaný Monroe. Chce rozdeliť sferu vplyvu Pekingu, Moskvy a Washingtonu. Že teraz sa bude svet, svet rezať na tri kusy. Hm. nejak sa tam v tom New York Times teda zabudli spomenúť pravdepodobne tú Indiu, to nové Dili alebo už akkoľvek zabudli na toho modiho ale, ale uh, zdá sa, že to formovanie nového svetového poriadku, ktoré si uzurpoval Deep State hej, aj cez tú administratívu Joeva Bidena a, a Bielého domu uh, dnes má v rukách, dnes majú v rukách ľudia ako je Trump, Putin, City Ping a možno ten spomínaný mody. A, a žiaľ, žial nevidím, nevidím tam nejakú perspektívu a nejakú svetlú budúcnosť pre Európsku úniu, do ktorej my patríme. Hej. A musíš uznať aj ty, že proste, a, keď je v rokoch 2023, napríklad mám taký dojem, mám tu takú tabulku otvorenú, v roku 2023, a, a, Najväčšie ekonomiky, čo sa týka exportu, bola Čína. Hej? Tá mala uh, export v hodnote uh, 3000, počkajte, pardon, musím si to takto približiť, uh, 3,5 bilióna dolárov, Spojené štáty americké uh, v hodnote 3 bilióny dolarov Nemecko A to je taká zaujímavosť, ktorú by som tiež veľmi rád spomenul aj pre vás, divákov, je to, že uh, zatiaľ čo Spojené štáty americké sú vždy uh, hodnotené ako celok, pretože tých 50 štátov hej, uh, nikto nerozsekáva na 50 kúskov, že tuto Florida má takýto export, tuto má Kalifornia takýto export. Oni sa k tomu vždycky v tých tabulkách uh, pristupuje tak nejako scelene, globálne. A, a, a keď sa jedná o Európsku úniu, tak v 2023 roku teda, Nemci mali vývoz o, o, o sile 1,9 bilióna dolárov Veľká Británia 1, 1 bilión, o, Francúzsko 1 bilión, Japonsko, Japonsko tam nepatrí. A teraz keď si zobereme, že spočítame len o, o, napríklad tie tri štáty Uh, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, tak sa dostávame cez uh, 4 bilióny na exporte, čo je uh, okamžite viac, ako majú Spojené štáty americké a zároveň aj viac, ako má Čína dokopy. Ja viem, že Veľká Británia už nie je v Európskej únie, ale len pre keby že keby sa, keby sa, um, keby sa spočítala uh, výkonnosť uh, HDP, všetkých štátov Európskej únie, tak ako sú. A keby sme sa vrátili späť v čase pred rok 22, keď teda vypukla špeciálna vojenská operácia, pretože to bola taká zlatá éra Európskej únie a všetkých členských štátov Európskej únie, pretože dovtedy sme ešte stále z Ruskej federácie zodpovedne, spolahlivo dostávali lacné energonosíča, ako je plín ropa, tie uránové tyče, ale nielen to, aj nerastné suroviny proste k nám prúdili či už z Ukrajiny alebo z Ruskej federácie. Lacné železo, lacné paládium, lacné vzácne plyny a ďalšie proste nenahraditeľné vstupy pre náš priemysel, tak sme robili alebo sme boli obrovskou konkurenciou pre Spojené štáty americké. My sme totiž to boli oveľa silnejší ako Spojené štáty americké v tom čase. Keď by sme sa nerezali teda na tie členské štáty. Ako celok. A, ale aj Čína. Hej? No a samozrejme, že keď um, tá administratíva alebo... alebo Tí ľudia, ktorí v tom Bielom dome sú, a teraz sa netvárme, že všetci Američania sú uletení ako Biden, pretože je tam veľa veľmi inteligentných ľudí, veľmi bohatých ľudí, veľmi vplyvných celosvetovo vplyvných ľudí, nielen v politike, ktoré chcú haji, ktorí chcú hajiť záujmy USA, amerických, tak samozrejme, že spravia všetko preto, aby vytlačili euro, z toho medzinárodného súčtovania aj pri tých či už bilaterálnych alebo multilaterálnych obchodoch medzinárodných, pretože to je spôsob, ako, ako si udržať ten vplyv vo svete. A aj keď sa to ešte stále, teda možno sa to niekomu páči alebo nepáči, stále ten dolár je rezervnou menou celého sveta. Aj všade sa používa, aj, aj v tých štátoch BRICSu, aj keď teda už iba možno z jednej tretiny, ale stále aj v štátoch Brixu na medzinárodnej úrovni sa z približne 30% ten dolar používa. A jediná smola tej Európskej únie je, že sme mali byť spoločenstvo hospodársky, spolupracujúcich národných štátov. Čo sa zvrhlo niekde počas myslím si, že už zakladania tej Európskej únie. Ale, ale máme smolu v tom, že sa do toho začala ťahať ideológia, začala sa tam proste tá spolupráca na hospodárskej úrovni miešať s politikou, s geopolitikou, so smerovaním k nejakému, nejakej euroatlantickej rodine, ktorá v podstate neexistuje, pretože Spojené štáty americké nás potápajú, kde sa len dá. Hej, zaťahli nás do vojny a teraz to vyzerá, teraz to vyzerá tak, že, že, sná, že nás to nechajú vyžraci všetko to, čo, čo bolo rozputané tou agresiou toho kolektívneho západu pod, teda, štátov amerických. pretože prezident Trump stále viac a viac mám pocit, že házde takú spiatočku. Aj napriek, aj napriek takým tým, akože snahám o nejaké vjednávanie mieru a a, a teda tlačenie Putina k nejakým jednaniam pretože preddenávodom som zverejnil článok o tom ako to teda je s, s tým vyjednávaním v, v Turecku, v Istambule hej, že, že ako, ako to napreduje a v ten deň sa uh, Trump stiažoval na to, že teda Putin nie je ochotný pristúpiť na jeho podmienky ale deň predtým uh, Francúzsko Nemecko, Spojené štáty americké dali voľnú ruku, čo sa týka Ukrajiny na použitie tých raket dlhého doletu, teda Shadowstorm, Scalp a Taurus. Tak na jednej strane, na jednej strane povolia banderovcom na Ukrajine teda používať rakety dlhého doletu smerom na vnútrozemie Ruskej federácie kde je jasné, že Ukrajina nemá svoj vesmírny výskum tak ďaleko, že by mali svoje družice a teda vedeli by v čase vyhodnocovať, že čo je takticky dôležitý cieľ. A teda do každého jedného, do každej jednej rakety, či už francúzskej, nemeckej alebo americkej, musia špecialisti z francúzska, starianskej alebo z nemecka udávať súradnice. Nie je Ukrajinci že to je priame zapojenie sa do toho konfliktu. A na druhej strane sa Trump čuduje, že Putin proste nechce pristúpiť na jeho podmienky. No tak ako, ja mám pocit, že nás tu naozaj varia pomaličky ak tiež aby v studené vode skočili do toho v 89. roku a pomaly sa tá voda zohrieva, zohrieva a mám taký dojem, že dnes sme už naozaj len veľmi tesne pred bodom varu, lebo ak vypukne tá Tretia svetová vojna, tak, tak sa uvaríme všetci. Už nám ani tie... Tie eurofondy, ktoré nám chcú zakázať. Fondy, eurofondy, tie no. miliardy, ktoré sme nevyčerpali, sa presunú na zbrojenie. Ten Volkswagen, ktorý vyrábal ešte pred nedávnom celkom o, o, cenovo prístupné auta, začne vyrábať tanky, obrnené vozidla, škoda sa k tomu, pripojí sa tiež a, a potom budeme píšni na to, že, že namiesto miesto vyrábame e, ako rain metal vozidlá, ktoré sú používané na, na, na zabíjanie ľudí. Hmm. Hmm dosť pochmurná nejaká vízia sme, sme tak divne začali, že? No, ale nie, ako ono, vieš, no, a čo iné si pomyslíš, lebo každý jeden deň počúvaš od tých európskych politikov, hlavne teda od tých európskych politikov veci, ktoré, ja neviem, fakt musia mať asi dobrých dílerov, a ja to inak fakt si vysvetliť neviem, pretože dobre, je to možno, že šťastie je s na našim zmýšľaním trochu, že my sme asi takí tí konzervatívnejší, lebo sme si prežili za onoho režimu, teda ako kto to bere a nejaké iné veci, ale ten rozlet, ktorý oni majú, tak ako ja normálne žasnem niekedy, že na jednej strane chcú mier, na druhej strane tam posielajú zbranie, potom sa vyhrážajú, keď ja neviem, im niečo nie je po povolí a podobne. V tom, sa ani nečudujem, niektorým predstaviteľom aj tým našim, teda keď sa bavíme o tom že Ficovia maďarskému premiérovi Orbánovi že sa stávajú k tomu, ako sa stávajú, pretože to, čo posledný týždeň najmä robí, robia nejakí predstavitelia z Bruselu, tak to je naozaj už regulórna vy, vyhražka, vyhražka no, vidieram, alebo vydieranie, vidieram, tak si to nazvíme, ako pravým slovom. A jednoducho tam, tam končí sranda. Ako vždy to bolo o tom a to aj na tých rôznych diskusiách bolo vidno. Pekne, krásne to bolo vidno, že my sme do Európskej únie vstupovali v čase, keď to ešte bolo normálne, bol vedený dialog, boli vedený nejaké konštruktívne debaty a podobne dnes. Keď nie idete po ruke tým mocipánom, ako to hovoríme, ja, tak automaticky ste dezolácte a dokonca dezolát slovo sa už ani nepoužíva. Už to je trošku iné. Takže jednoducho ste, ste automaticky ten, ten vyvrhel, ktorému jednoducho treba zobrať aj to posledné. A to je zaujímavé. Že na jednej strane nás potrebujú a na druhej strane sa, sa ti vyhražajú. To je no, taký ten paradox. Vie, že oni potrebujú tu mať uh, Myška Šimečku a ľudí, ako je korčo, ktorých proste... Uh, oni ich nemusia ani riadiť, pretože oni sú... No, vieme. <laughs> sú proste... Myšlenkovo trošku in, inde, tak si to nazývam. tak hlboko v ich uh, otvoroch, že... že sami budú robiť všetko. Aj dlho mali ks... radosť potom, vieš. Akože. Nie, nie. A, a ty samozrejme náražaš ja... na vyjadrenie z 26. O, teda nového kancléra Merca, aha, ktorý bol, aha. a to musím zdôrazniť e, zvolený za veľmi podozrivých pod, po, okolnosti za toho kancléra na druhý krát, pretože za neho hlasovalo viacej e, poslancov, ako bolo prezentovaných, čo je dosť zvláštne. Teda, niektorí e, hlasovali aj za svojich kolegov, ho sa hovorilo, že to malo byť nepatné a tak ďalej, ano, áno, vieme o tom takže ale... Myslím si, že tá jeho regulérnosť, či opravnenosť tváriť sa ako kancler je viac než spochybniteľná No a on teda e, pustil do éteru takúto vetu Nebudeme závisli od menšiny, odkázal Mert Slovensku a Maďarsku Nemecko zváži možnosť, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prozredky Európskej únie, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania únie. Vyhlásil v pondelok spolkový kancler Friedrich Mers je napísané tuto, či tam na teatrojke akurát. No a to, toto je viac než vyhrážanie, toto je vydieranie a, a to, čo som hovoril na začiatku v tom stupe, keď sme rozprávali o, o referende, tak uh, vieš, je na jednej strane je veľmi zaujímavé sledovať tie naše mainstreamové platky, médiá hey, ako sú aktuality, denní gen hmm. uh, verejnoprávne médium STVR ešte dodnes nezareagvala žiadnym spôsobom na, na tú akciu, na tých 400 tisíc Slovákov, slovenských občanov ktorí to podpísali vytvárajú taký ten pocit toho, že, že je to proste zanedbateľné, nevšimajte si to, nie je to súlade s ústavou, Prezident to musí posunúť na ústavný súd, tento zamete pod stôl, tak ako počas Čaputova a Kisk, Kisku, ale zároveň e, sa k tomu vyjadruje belgický analytik pre Denigen. Aj, ako je možné, že, že nejaký Belgičan vôbec zdúšil o takomto nepodstatnom, bagatelizovanom referende, ktoré sa má konať na Slovensku? A potom, potom sa teda Merc vyjadri tak, že e, on nebude závislý od menšiny. E, pozrieme sa na to z viacerých uhlov pohľadov. Za prvé dlhodobo upozorňujem na to, že Európska únia nie je len o von der Leyenovej, o nejakom e, pohrobkovým nacizmu, ako je Kalaza a im podobný ale je to hlavne o tých veľkých štátoch, ktorí sú ekonomicky a aj vojensky, dnes to je oveľa dôležitejšie, možno silný, teda mm. o Nemcoch, Francúzoch, ktorí dlhodobo tlačia na to, aby teda bolo zrušené právoveta, aby sa vytvorila federácia a aby, tak ako sa Mertz priznáva, neboli brané ohľady na, na, na, na tie malé členské štáty. Maďarsko pôjde bokom, Slovensko pôjde bokom a bude sa rozhodovať kvalifikovanou väčšinou v Európskom parlamente. A žiadne právoveta, žiadne zastávovanie sa, a napríklad, keď on hovorí, že teda nebudú závislí od menšiny v Nemecku alebo v Európskej únii, tak je to viac štipné, pretože práve, čo sa týka LGBTI, tak uh, tí Nemci skáču tak, ako absolútna menšina <laughs> píska. Uh, ale to tiež, že akože není dnes k téme. No a zároveň uh, Mercovi ne, ne, nevadí len to, že, nevadí len to že, že Slovensko sa odkláňa od spoločného smerovania únie tým, že Robert Vicovi vy, vycestoval do Moskvy a že sa tam stretol s uh, Putinom, Sítim Pingom, s prezidentom či alebo premiérom Vietnamu teraz neviem a, a, a, a, a um, Indie I, jemu samozrejme vadí aj to že na Slovensku je možnosť referenda, ktoré, by, ktoré ak by bolo úspešné, tak Slovenská republika by tri roky, tri roky by to nedokázal zmeniť nikto, ani Miško Šimečka, ani Korčok. Takže oni by referenda Nemohla... na, na najlepšie ako dala preč, aby neboli. Vieš, toto je jasný signál, toto je vytváranie tlaku toto je, toto je vytváranie tlaku na prezidenta Pelegriniho. Lebo Uh, oni si samozrejme, ka každý členský štát uh, má svojich agentov, prostě má, uh, má svoju rozviedku, ktorá vyhodnocuje dianie sa v daných štátoch. Mm. To je jedno, či tu, alebo v Čechách, alebo v Maďarsku, ale, ale tak ako Spojené štáty americké majú svojich agentov tu, tak tu majú Francúzi, Nemci, Taliani a, a proste to je non-stop. To, to je kolotoč, ktorý kde, kde, kde ide o miliardy. A Uh, to, čo, to, čo dodá, do sveta pustil Merc, je samozrejme uh, akousi súčasťou toho masirovania verejného priestoru mm, a teda aj prezidenta Pellegriniho, aby to referendum neprešlo, aby no. ho ne, nevyhlásil, pretože ak by ho vyhlásil, je to, to precedens. Vo všetkých členských štátoch Európskej únie by sme boli prví, mohli by sme zadať tón. Maďari, Maďari plánujú jedno referendum, hej? Ale čo keby tam pridali ďalšiu referendovú otázku? A čo keby sa k tomu pridali ďalšie štáty? Veď je, je stranda, že uh, áno, to referendum ako má svoj nejaký taký ako opodstatnenie, ale uh, ja som si spomenul, že vlastne aj v Polsku, napríklad po v Polsku, ešte raz prizvukne v Polsku, silnejú vlastne aj tie protivládne kadiaké protesty, kde, kde už jasne hov hovoria, že posielať na Ukrajinu finančné prostredky nie pomáhať Ukrajincom už nie. Uh, treba sa starať o, tých, o ten svoj národ uh, a tak ďalej. Uh, dokonca viem, že sa so tam zachytil uh, v, v jednej spravodajskej televízii v Polsku pri týchto protestoch, ktorá, o ktorých informovali normálne, to u nás akože nehrozí, však ako, lebo to by asi bol... Uh, to by bola ukážka, že ako by sa tu malo pohybovať teraz, akože ona, alebo robiť, e, tak tam bolo aj to, že aj Európska únia by si mala dať akože bacha, že, teda, že niektoré príkazy, že už tých Poliakov nebavia, že je to jednoducho už, už, už mimo misu. Paradoxné je, že vlastne dnes alebo pos za posledný čas už aj u nás protesty ústali proti napríklad Ficovi. Neviem, ale ja aspoň neviem o tom, že... Takže vyhovorí, ale podle... teda, treba si oddychnúť, treba sa na... No aj jasnačka treba... oddychnúť, vieš len, keď ako tie protesty... Dokielu, uh, ako nechcem uražať, ale tak naozaj, si, naozaj si začneš premyšľať o tom, keď, keď boli týždeň, kto čo, čo, čo to financuje, kto to organizuje, prečo vlastne ten dôvod po celom, volod, Slovensku. Po celom Sloven, Slovensku dokonca uh, boli, boli, boli vyrobené aj propagačné materiály na tie protesty, to tiež musel niekto zafinancovať, to není mm. len tak, akože ja neviem, príde mi to naozaj celé, celé také zvláštne. a op opäť debata skončila. Ty, keď povieš svoj názor nejakému tomu protestujúcemu, tak si zaidi <kým> tá. A jednoducho ö, oni nepočúvajú tvoj názor, ale práve tí, čo protestujú, chcú, aby si tí počúval ich názor, he, lebo ten ich je správny. Ö, tá debata, alebo tá komunikácia celkovo ochladla nevedie sa konštruktívna debata to názvime, dokonca aj keď vidíte tie, tie, tie politické diskusie, ktoré sa chceli zrušiť teda v nedelu, že aby teda bolo OK, opäť zase Šimečkovci dali, že prečo by sa mali vôbec rušiť a podobné veci, no preto, lebo kazíci uh, nedelný obed tým, ako by som pozeral na uh, neoholeného blbečka, uh, napríklad, vieme, o kom hovoríme, je, je z cesty, ešte zvlášť keď podľa jeho vyjadrení, ktoré teda prezentuje, pomaly nevychodil ani základnú školu, napríklad. Jednoducho, a navyše sa tam aj tí politici hádajú. A ty si len nevieš, že k čomu to prirovnať. Či k humoristickému programu, alebo naozaj k tej politickej kultúre, ktorá ide rapidne dole. Jednoducho naozaj toto, akože zase sa kvitujem, že tá nedeľa by mala byť o niečom inom. Ale tým chcem povedať to, že... Jed, jed, jed, jednoducho, nájsť taký ten zla, zlatý stred debata, dokonca aj v rodine sa dokážeš pohadať kvôli politike, to už je nenormálne. To si myslím, že už je úplne zahranicou, hej. Jednoducho, ja neviem, že či tu treba naozaj, ja som ti to povedal, čo si o tom myslím, že, že jed, jednoducho na to, aby sa Slovensko spametalo, lebo my sme už naozaj len, z môjho pohľadu, už len naozaj len krôčik od toho, aby sa to úplne poserkalo. A ja neviem čo sa vlastne potom udeje, že či si aj tí mladí konečne stúpia do svedomia, ktorí dnes cho, chodia vonku fajčiť, huliť trávu, sprejovať steny, ktorý niekto, alebo ešte tie, tie, tie budovy, kde oni vôbec ignorujú starších, dokonca podľa všetkého, čo poslednú dobu pozerám, napadajú starších ľudí, to sme s toho už sa niekoľkokrát rozprávali, že tá úcta je úplne vymizla. A Vieš, a teraz, keď im človek dosí, Ešte paradox. Európska únia, koľko je tomu rok? Rok a pol chceli za nejakú takú európsku, európsku armádu. Pamätáš si to? Európsku armádu, ale u... s tým, Na že to tlačia už dlho Ja viem, ja viem, ale to, to ale, viac. ale hovorím to teraz preto, lebo, lebo paradoxom je, že keď to teda bolo prezentované. Tak zrazu tí liberálni rodičia, tých frackov, zra zrazu, a prečo by mali ísť do, do armády? Začo? Ako? Prečo? A teraz niekto ten normálnejší, ktorý tú vojnu prežil, alebo respektíve tú vojenčinu, tú základnú vojenskú službu, no. tak, ho tak hovorí, no aby sa začali, teda aby sa vedeli správať, aby mali nejakú úctu, vedeli si upratať, vedeli o čom je ten život a vedeli hlavne makať rukami a nie napadnúť niekoho ako moho spolužiaka normálne. Aj za samopál, aby vedeli, no, keby tak... sa to náhodou strhlo, tak sa bude bojovať za, za, za tú ideológiu. Hej. No ja, veď, aj, hej, ale práve mňa. tí rodičia, ktorí, ktorí najviac bliakali, a to tam v tých diskusiách bolo krásne vidieť, že no. práve tí rodičia, ktorí bliakali o demokracii, o tom, ako treba pomáhať, o tom, ako ja neviem, treba to Rusko zničiť, treba tam poslať armádu, tak keď sa jedna o ich syna o ich deti, tak zrazu držali to bolo toto presne teraz tá situácia, ktorú opisuješ videl som video z Bundestagu z Nemecka kde teda vystúpil nejaký poslanec a pýta sa, a teraz mi povedzte, že kto z vás pošle svojho, svoje deťa na front a zostalo len ticho hovorí a myslel som si toto. Presne som si myslel, že sa budete takto správať. Pretože Bundes, Bundeswehr eh, armáda. Eh, nemecká armáda alebo armáda Spolkovej republiky nemeckej má dnes približne 200 tisíc vojakov. aj plus, minus neviem, presné číslo. No, ale oni to berú skôr ako taký, vieš, že aha, viem, one, ale keby no, reálne on to, išli... Ob, to je obranný, vieš, on, on, tí vojaci Uh, samozrejme, my sme zaspali tú dobu v viacerých ohľadoch. Hej, hej. Uh, zároveň sme sa odzbrojili dobrovoľne. <laughs> celá, celý... Uh, nie, bacha, to bola podmienka by... v, d, postupu do únie. Niektoré <laughs> veci zrušiť. No hovorím. Únia no. a teda členské štáty NATO sa dobrovoľne odzbrojili kvôli... Uh, tej vytvorenej situácii aj, a kvôli tej špeciálnej vojenskej operácii. A dnes, dnes sa rozpráva z, samozrejme s oveľa iným potom, že poďme vytvoriť tá spoločnú uh, európsku armádu. Ja keď, mňa, ja keď to počujem, tak mne sa ježia všetky chlpy na hlave, ale na celom tele, uh, uh, lebo do tej Európy patrí tá rúská federácia. To je proste neočkriepiteľný geografický fakt. Ale nech, dobre. Nech, nech tí politici teda sú pomilení a myslia si, že Európska únia je Európa. E, mne na tom strašne vadí to, že to je obrovský krok k tomu, aby teda tie suverénne národné štáty, ktoré dnes tvoria tú Európsku úniu a vytvorili tú civilizáciu, na ktorú sme tak, tak hrdí, niektorí pišní, e, e, zanikli. A toto treba zastaviť. Proste, každý krok, ktorý smeruje k tretej svetovej vojne, treba okamžite, čím skôr proste zastaviť a práve začať robiť kroky späť že keď sa Nemci teraz stiažujú na to, že veď tu by vlastne nemal kto bojovať za nás, aj, lebo tých 200 tisíc je žalostne nemálo, lebo na začiatku špeciálnej vojenského operácie bolo 150-150 tisíc na fronte a to neboli to, to zo strany Ruskej federácie nebola regulérna armáda, aj, že nie, a určite nie celá. A, a dnes, keď sa cvičí, keď Severoatlantická aliancia robí tie nadsvíky teda tej tej možnej vojny, tak e, väčšinou sa to nerobí na územiach e, tých domáckých štátov, ktoré by tie jednotlivé e, národné armády mali chrániť, ale robia sa tie nadzvíky proste v cudzom prostredí a, a mám taký pocit, že, sú že, vo že, že nie, sú, vieš, a nie sú len čisto obrané. Vieš, tie, tie, tie, tie cvičenia sú ofenzívne, nedefenzívne, aj ofenzívne, čo je jasný signál, že kam to momentálne smeruje, vieš. Počúaj, nápadá mi. my keď sme naposledy skončili reláciu, myslím, že dva dny na to bola tlačevka o tom, ako teda sa na Slovensku chce, alebo to spolu sú, súvisí, alebo plánuje, už do konca roka treba, e, treba zrekonštruovať nejaké množstvo krytov, ceokrytov. Mhm. Čo si o tom myslíš? Toto, toto by ma zaujnalo, lebo, lebo to spolu že, veľmi súvisí. No, no to súvisí, súvisí. to aj s míňaním peniazí, mm. z rozpočtu, ktoré má, má, má momentálne ministerstvo obrany, a kto je na ministerstve obrany, uh, ministrom. Ale samozrejme, že to súvisí aj s tou situáciou. na tú situáciu na tú tretiu svetovú vojnu sa treba pripraviť, pretože ja čím ďalej, tak tým, tým viac som uh, presvedčený o tom, že, že sa tomu asi nevyhneme. Ja naozaj no, Len momentačka. si zober to, že krytý, ja som tú štatistiku spomínal a ja si ju úplne presne nepamätám, tak ma neberte úplne uh, uh, ako vážne, no, vážne je, ale zo ve, 100% veľká... krytov viem, že iba nejakých 8 bolo veľká akože použiteľných. Veľká časť je inak súkromných rukách. A súk... Áno, presne, to som sa <hých> A to slúži ako sklady, bary a podobné veci, ale že iba 8, myslím, I že... Ja mám, ja mám kamaráta Žiline, a myslím si, že dobreho kamaráta, ktorý uh, má svoj zámer s tým celokrytom, krytom, ktorý je teda v jeho rukách a, a určite to nie je sklad. <laughs> Takže uh, Peter, pozdravujem ťa. <laughs> Spán, že tam bude miesto aj pre moju rodinu. <laughs> nie, lebo naozaj v pár som bol tých krytoch a musím teda povedať, že Tí kokos ako tam zahučia ako nenormálne prachy, aby boli naozaj regulérne v, v prevádzkovom stave. Ako... Ešte, že ich nemusíme stavať odnova, lebo čo Ešte... by sme ich ani nepostavili. No, toto to, to, to, to, to som chcel presne teraz povedať, lebo. A môžeme sa tak dostať k tomu, k, tej, k tomu stave politiky, o ktorom rozprával Peter Pellegrini, lebo on teda spomenul aj uh, bývalú teda socializmus, nie komunizmus na Slovensku a, a ja som mal, ja sa priznám, ja som nemal proste tu energiu to sledovať nejako moc dôsledne, lebo, lebo aj napriek tomu, že má príjemný hlas a, a má aj kučíky za príjemný zjav, tak sa mi zdalo, ako keby vyskočil z, z nejakej rozprávky Peter Pellegrini tentokrát, ako keby, ako keby do politiky vstúpil vlastne s volením za prezidenta a nikdy nebol nejakým spôsobom prepojený na smer ani hlas a nikdy nemal možnosť teda opriňovať to dianie priamo ako premiér. Uh, lebo uh, na jednu stranu tam rozprával o tom, že, že chyba Slovensku, to ste určite zachytili, vízia. A teda nie je zabezpečená nejaká kontinuitá uh, a o tom sme sa tu tiež veľakrát rozprávali, uh, toho, čo sa nastaví a hlavne toho dobrého, že každá vláda vlastne výmenou ministra na ministerstvách e, síde svoju agendu, ktorá častokrát proste nie je v súlade s tým, čo, čo, je, e, čo je nastavené, aj čo je nastavené dobre. A on ako premiér, bol premiér, mal je moc robiť. dlho jedno. Je, bol premiér a predtým bol akože, dosť dôležitá osoba v smere. Uh, mal možnosť spraviť všetko pre to, aby sa kontinuujete aspoň tých naozaj dôležitých vecí nejakým spôsobom uh, uh, zabezpečila. Hej, že, uh -huh. že on tam hovorí o tom, že nemá slovenskú víziu a teda, že nemá stratégiu do budúcna. Ale zároveň nespomenul to, uh, uh, respektíve spomenul nespomenul to, že ako je teda možné, že kvôli strategickým investíciám sa vyvlastňujú pozemky. Tak keď nemáme stratégiu, tak o jakých strategických investíciách do pekla prezident Pellegrini rozpráva? Keď... Počkaj, počkaj, počkaj, počkaj, počkaj. Ty mi hovoríš, že... Počkaj, strategické, ty vieš o nejakých, kde sa vyvlastňujú však e, e, Najväčšia kauza na Slovensku posaduje mesec, baterkareň, No to žurano, viem. Nie? To je jediná asi vec, ktorá... No ktorá to je viem. teraz aktuálne. No? Teraz, o čom sa najviac rozpráva, okrem teda výterných mlynoch, ktoré majú byť ešte... Jednáš, čo, čo, čo som tiež ostal čtvrť prekvapený, áno, lebo tú správu som zachytil pred dvoma že tam sa to nejako pohlo a veľa obyvateľov je proti. <laughs> Tak som zvedavý, mm. že či sa to... Nie, ja som naozaj Jasne, čítal. Jasne, že sú proti, pretože ja som to čítal. Mliny a, a to teda už máme... To je, vieš, to je zase súčasť toho Green Dealu, ktorý sa neskôr m, m, m, nejakým spôsobom pretransformuje na, na Clean Deal. Či, či, či, čistá dohoda. <laughs> Nie zelená dohoda, ale <laughs> čistá dohoda. Budeme všetci tak čistý, že nám uh, si tie kominy sami dobrovoľne zapcháme na tých rodinných domoch. Uh, Kvôli tomu Green Dealu sa teraz vo veľkom zriadzujú tie veterné mlyny a chcú sa zriezovať teda aj na Slovensku. A, no, na jednu vec som zabudol ty, keď sme rozprávali o tom Mercovi o tých vyhrážaniach sa. Hej. On sa vyhráža Slovensku, že teda navrhne v Bruseli, že zastavia finančné toky z Európskej únie, čo ohrozí teda naše fondy, ktoré nám právom platia, ako v maďarsku. No tak ja si myslím, že je na čase navrhnúť v parlamente, že by Slovenská republika mala zvážiť zastavenie vykrývania tých poklesov napätia v tej jeho elektrickej sieti, no, toto... ktorá je založená na tých veterných mlynoch, hlavne a na tých solároch, pretože jadrové tyče už nepoužívajú, uhlie nechcú, lebo je špinavé. A nech si teda rozmyslíš, že či pri tých výkyvoch a vypínaniach rôznych tých veľkých miest, ako je Berlín, Mníchov, Kolín a ja ešte neviem Hamburg, neprehodnotí to zastavenie tých financí z Európskej únie. Ty dobre hovoríš, ale správa, pamätáš si, že čo sa stalo v Španielsku, v Španielsku to bolo, ten blackout. Správa, tak neviem, 10 dní dozadu to bolo, čo vyšla normálne správa, že áno, že tá, tá zelená energia bola jedna z príčin. Oni nás chválne dali, že áno, že bolo to, aj keď energetici hovoria čo sa iné, že teda ako nesie veľmi veľkú onu, ale že jedna z príčin. A teraz riešili to, lebo oni si museli zaplatiť, španieli teda, že aby nezávislo zistili, tak prišli odborníci z Nemecka. <rý> <súdajú> ktorí jednoducho to je, to si povedali, týdajú, že prosíme z Nemecka na energetiku si tý, Áno, ktorí povedali normálne, no. že teda že ako to teda je, že či to teda bolo z tých zelených, akože z ano. tých obnoviteľných zdrojov alebo nie, že čo sa vlastne stalo. A oni blbečkovia prišli na to, že vlastne No moment, ale my takisto sme, vlastne, sme v rizikovom ono, lebo druhého väčšinu energie bereme zo tzv. zelenej obnoviteľných zdrojov, to názvime. A Turek mal takisto nedávno svoje video, kde normálne vrával, že, že on tomu nerozumie, že, že v podstate stál sa blackout, oni tam idú, zistili, že toto tak je, oni nie, že by si teda povedali, že teda, lebo vraj Američania chcú obnoviť ich jadrové elektrárne, že odkúpiť a obnoviť tú energiu, aby mohli mohy, zarábať. Mohy... Nemci to nechcú. A Turek normálne povedal, že ako je možné, že ja idem do Bruselu a vidím najväčšiu uholnú elektráreň v Európe a tá huli teda akože Brutus a to je v poriadku. Mimochodom, uholná je aj v Českej republike tá najväčšia a tá stále ide a vraj pôjde ešte veľmi dlho. Ja. Lebo práve tá vykrýva časť nemeckých domácností vlastne z tej... Z tej... Ja hovorím, že, že pri takýchto vyhrážkách a vydieraní by sme mohli my zaujať tiež proste ano, e, ano. defenzíva, najlepšia obrán, či najlepšia obrana je útok. Ano, no a teraz zautočí proste na toho merca. Viete čo? Navrhnite aby Slovensku boli zastavené teda tie financie z Európskej únie a my zastavíme to vykrývanie vašich no. uh, poklesov v tej elektrickej mm, sieti mm. a keď vám začnú padať teda jednotlivé mesta a osvetlenia, verejné osvetlenia, tak potom prehodnotíte to svoje uh, uh, vyhlásenie, že nebudete závislí od menčiny, lebo to by bol dosť zásadný problém. Pre, no. pre, ale... A ešte, ešte, ešte ak môžem, uh, paradoxom je, alebo však to vieš ešte správy, ak si to čítal a sledoval trochu, tak vlastne tu sa tiež už plánuje to, že jedna, jeden, ďalšie bloky boli dostávané, teraz sa ide o tom, že, že novú jadrovú elektrárnu, že teda, že aké by boli podmienky na stavbu a podobne, alebo viaceré štáty, tak už premyšľajú, že žiadne, že zelená energia, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Naj, najúčinnejšia je práve tá jadrová energia, kde Francúzi dokonca... To ve, Francúzi to vedia. A, no však tu tiež, ale to chcem povedať, že dokonca vlastne už bolo aj predstavené, že už je vraj šťastí technológia, ktorú idú teraz skúšať s, vyho s, s vyhoreným palivom. Ktoré, lebo ty, keď máš jadrové tyče v klasickej jadrovej elektrárni, tak tá energia z toho jadrového no, paliva, na nejakých no. 10 alebo 15 percent a zvyšok je vlastne, je to sice pre tú jadrovú elektrárne vyhorené palivo, ty ho uložíš kde si a oni chcú využiť aj ten, aj ten zvyšok. Tak sa to teraz ide nejako skúšať. Ale to chcem povedať to, že, že mne hlavami nebere, že vlastne Rusi boli, mali prvú, prvý ako prvý jadrovú elektráreň, ako prvý oni sú priekopníci v, tom, v tomto. Majú už to svoje skúsi. čo teraz sa všetkým Pre... na hlavách vlasy, lebo černo byl. No, Pre... toto chcem teraz povedať. Áno, mali a nehodu, ale vďaka tomu prišli na veľmi veľa vecí, a ktoré ne... dovtedy neboli ne... mysliteľné. Veľa. Aj v Japonsku. Aj no, spôr, ja viem, je, ale iba hovorím, že toto, keď to bereme skrz tú katastrofu, hej, hej, hej. Že, že tam sa prišlo na veľmi veľa vecí, na postupy, na kade čo iné. Rozumieš, jednoducho... šok, Najvyšší, no. úplne. Že e, momentálne, momentálne e, tie najmodernejšie jadrové elektrány na svete sú v podstate takou treťou generáciou. A v Ruskej federácii existuje e, spoločnosť Ro Rosatom. Mhm. A tá je jediná na celom svete, ktorá má vyvinuté reaktory štvrtej generácie. No, učinejšie ešte. ešte. Áno, viem, viem, viem. A vieš, vem, kto pre nich pracuje? Mimochodom ako externista slovenskí jadroví fyzici, ktorí teda sú... To som nevedel. Viem, viem, že kto si z únie, že tam sú veci. Nie, sú, tam, sú tam Slováci. Teda na, naša inteligencia, naša, naša vedecká špička pracuje v blízkosti Moskvy. Ehm, no, tam je výskumné stredisko, si Áno, to viem, hej. A najsmutnejšie na tom, že tam Slováci sú, je, nie je fakt, teraz pozdravujem všetkých šimečkovcov a korčokovcov, že sú v Ruskej federácii, ale že počas vlády Hegera, Nadia a Odora im bolo zastavené platenie im zdy zo strany Slovenskej republiky. To a dodnes, a dodnes nebolo obnovené. Nebolo to, to čo sa súdili? Chceli súdiť? Taký... Bol tam na návšteve no, aj Lúboš Blaha, ale myslím si, že je, ani no, slovo Keď po, Budem pokračovať len chvíľku v tej myšlenke, no. že, že, že paradoxom je, že uh, takýchto odborníkov, lebo Rusko je naozaj na tom, čo sa týka tej jadrovej energie, je naozaj dobre. Uh, Medzinárodná ja, jadrová, ten dohľad, vlastne oni, oni vravia, že tie reaktori sú vo veľmi dobrom stave, Niektoré ešte môžu fungovať roky a chcem povedať iba jednu vec, že vlastne, že postaviť s postavením nových jadrových elektrární v Európe, vlastne Rusov do toho ani len ne, neprizval nič. Jednoducho, že nie, to je ruské, to je zle. Francúzov, ktorí jednoducho to jadrové palivo majú malokvalitné, hovorí sa o tom, že oni, No, nejak tak... Hovorí sa teda o tom, že aj tie ich jadrové elektráne nie sú úplne až tak bezpečné dokonca. To si ušlo tiež z tej správy, ktorá bola myslím, že pred rokom dozadu, rok dozadu zverejnená v jednom nemeckom e, pátku alebo novinách jednoducho, ten, kto to trochu sleduje, tak si hovorí, že sakra, asi, asi čo si je, ale v každom prípade podľa štatistiky a podľa teda tých údajov, ktoré zverejnila sama Európska únia, tak my potrebujeme nových jadrových elektrární minimálne 20. Neskutočne čísloviná. Tak francúzi makajú na tých svojich, majú, na, majú v pláne postaviť ich akože... No dobre, ale... ale... V, vieš, ono, najsmutnejšie na tom je to, že my proste, lebo začali sme túto tému s, s tými veternými mlynmi. No. A, a, a v podstate opakujeme chyby tých ostatných členských štátov Európskej únie, štátov Európskej únie, a, pretože dnes už vieme, že tie, tie veterné mlyny sú proste neefektívne. Neekologické? Neekologické tiež, pretože a, tie vrtule majú svoju životnosť, teda tie veľké obrovské lopatky majú svoju životnosť, nedajú sa recyklovať, musia sa zakopávať sú neefektívne aj z hľadiska ekonomického, pretože tá životnosť je len... Uh, uh, nie dostatočná na to, aby sa oplatilo uh, uh, tú, tú, tú... Tak, je to... ich výroba je, je tak nákladná. Tam, tá, tam proste len 30% z životnosti tej, tej, tej toho mlynu je v podstate ten mlyn uh, získový, respektíve uh, šetri financie. Tak by som to povedal. Aj, že len. Že dve tretiny hmm. života uh, ako keby išiel do minusu, pretože je aj si... nákladný. Uh, m, zároveň to, to, že zabíja vtáčiky. Dobre, to by som, keby, bol, keby to naozaj funkcionalo, Keby to naozaj fungovalo. Tak to ešte by som vedel ožrlieť, ale... Ale um, A aj o energie. Kopec tam, ľudí normálne tam, to dáva dole. V efekt funguje tam efekt, ktorý je mm, nejakým spôsobom na, na, na báze zvuku, ktoré vydávajú tie lopatky, keď sa točia. Uh, je dokázané štatisticky, že ľudia, ktorí žijú v blízkosti tých veterných mlinov, trpia napríklad zvýšenou, uh, zvýšeným počtom epilepsie, uh, nesústrednosti, nevedia spávať. Bolo zľa, si, som ma, má, to proste, má to aj, aj vedľajšie zdravotné účinky a, a preto mnohé tie väčšie štáty Európskej únie, ich odsúvajú tie veterné mlyny do neobývaných uh, uh, uh, m, a, priestorov, hej. Inak niekto by to mohol argumentovať tým, že to nie je pravda, no je to pravda, lebo aj na Slovensku platí určitý zákon, že ty keď tu máš uh, drôty alebo trasu vysokého napätia alebo veľmi vysokého napätia do určitých do 100 metrov, tuším, ne, by si nemal mať alebo nesmieš ochrané, mať, tam je ochranné pásmo presne toho. kvôli zdravotným komplikáciám a bezpečnosti. Toto je presne vlastne ako keby to isté. No, hej. A, no, toto, je, toto je o zvuku. Zase, no tak, hej, to ale inak. No toto o zvuku. A, a ostatné štáty to preto odsúvajú teda ďalej od obydlí e, ľudí, lenže na Slovensku ako, kde, kde to chceš odsúduť ďaleko? Kde to chceš dať na 3 kilometre od nejakého rodinného domu? Veď e, tu je dedina za dedinou, proste na tých aj, aj dole, na juhu. To je tam... Tu zasa vodné elektráne by sa vie, aj tu, čo sa teda plánovalo, že sa tu asi postaví, to aj aký humbuk. Hej. No. Za šlo to išlo a... <laughs> No a teda, teda zase sa môžeme vrátiť k tomu uh, zhrnutiu Petra Pellegrinieho, ktorý tiež ako keby trpal nejakou schizofreniou, pretože na jednu stranu uh, hovorí o tom, že počas socializmu sa zdecimovaný národ po druhej svetovej vojne vedel nejakým spôsobom dať dokopy a, a vybudovať celý štát hej, na, na úrovni celosvetovej, hej, aj čo sa týka sebestačnosti. A, a po tých 40 rokoch skoro teda 40 rokoch ö, od 89. sa udialo čo? Ej? No moc sme ani tej údržbe toho čo bolo vybudované tej infraštruktúry nedali to sme si po ceste sem rozprávali že v akom stave sú minimálne tie cesty a, a on tam akože s takou nostalgiou teda o tom, že akí boli naši dedovia silní a že vedeli teda vybudovať celosvetovo uznávaný štát no a dnes dnes hovorí čo? že pri tých strategických, strategických investíciách nebudeme hľadieť kvôli nejakému verejnému prospechu na jednotlivca, na jednu chatku? Mám otázku. Myslím si, že by pomohlo aj to, keby mysleli, ja teraz to poviem humorne, v takzvaných letkách. Keby aspoň 5 rokov, vieš. aspoň ten jeden rok by mala tá vláda najvyššie, okay. ale to by naozaj trebalo mať nejaký plán na 10-20 rokov dopredu. No a ďalšie, čo som tam zachytil, bolo to progresívne zdanenie. že teda... To je inak veľmi zlé, lebo progresívne zdanenie Ja som videl nejaký dokument, v Amerike. No. Jeden youtuber vravel, že, že progresívne zda zdanenie je v nejakom štáte, a no, v podstate v ktorých je, to má proste, presne opačný efekt tak. ako sa očakávalo, pretože je to v podstate akási pokuta za šikovnosť ľudí, ktorí dokážu tie peniaze vyrobiť. Áno, môže sa vám to nepáčiť, čo hovorím, ale keď je niekto šikovnejší, tak ho precenia. On to tam tiež tre... tak vysvetloval. Tresta za to, že je šikovnejší a, a keď si to premietneme na nejaké, akože, keď to neviem budeme hovoriť o daniach, môžeme hovoriť teda, keď, keď hovoríme o trestaní, tak môžeme hovoriť o pokutách. Mne to príde tak, že, že máme niektoré štáty v Európskej únii, ktoré napríklad majú také pokuty za dopravné priestupky, že, že podľa ceny auta, alebo podľa, ceny, podľa príjmu, hej, príjmu danej osoby je vymeraná pokuta. A to je, to je veľmi zvláštny spôsob trestania šikovnosti. pretože v podstate, keby ste toto aplikovali ďalej, že človek, ktorý má Mercedes za 200 tisíc, bude mať vyššiu pokutu za prekročenie rýchlosti, povedzme, na diálnici, ako ten, ktorý ide na Volkswagen Polo, tak to aplikujeme aj pri vraždách. To znamená, že ten, ktorý zabije človeka a zarába viacej, pôjde do väzenia na dlhšiu dobu, ako ten, ktorý zarába menej. To nedáva zmysel. Počkaj, počkaj, lebo, lebo my zase náš plat, keď to zoberieme, tak, ma, tak máme akože brutálne vysoké pokuty. A mám Extrémne, pocit, že sa, mám a mám pocit, taká, že sa pánuvi, zvyšuje... Obrany, takéto pokuty. No veď naši naši poslanci pravdepodobne majú hm, opäť hm, sklerozu, lebo z niečím išli tak do parlamentu. Tak zaplatiť 700 eur za pokutu. Tak ale dobre, ale pre Boha, bežný občan, aby zaplatil za, ne, ja neviem, prekročíš rýchlosť o 5 kilometrov, paj, pajcka není tvoja. Hovorím a to, teraz, a to teraz nehovoríme len o prekračovaní rýchlosti, proste to je... Uh... My sme národ pokut. Áno, áno. Polícia Slovenskej republiky a mestské policie sú využívané na dodatočné zdanenie uh, obyvateľstva Slovákov a slovenských občanov. To, kde sme sa dostali? že sa tu zriadzujú kamery a autá, ktoré chodia pomedzi paneláky a fotia si značky, že či zaplatené alebo není zaplatené za parkovanie. No tak v prvom rade vybudujte takú infraštruktúru, že tých parkovisk bude na každého obyvateľa dve kusy a potom môžete, môžete pýtať nejaké extrémne veľké peniaze za to parkovanie a extrémne veľké pokuty, keď budete teda niekdo niekto parkovať na mieste, kde sa nemá, lebo dnes si nájsť parkovacie miesto niekde uh, uh, v sídlisku, na sídlisku v Žiline alebo v Bratislave je proste extrémny problém. Ale na druhú stranu proste tu gezovať a, a, a s prepačením buzerovať ľudí, na to to není problém. No už bolo dané, ešte keď hovoríš o financiách, taká rýchla vstúka, budúci rok vraj samozprávy nemajú počítať s navyšovaním vlastne výdavkov, skôr naopak. To je jedna vec. To, čo viem. To znamená, že pravdepodobne sa udieje to, čo, čo ZMOS už prezentoval, že bude zvyšovať dane z nehnuteľností a samozrejme aj iné dane. To znamená, ja som veľmi zvedavý, že kam to všetko dôjde. Je a okolností ešte počkaj, z keď hovoríš o parkovnom, lebo každý nadáva, že tu sa, že mestá zavadzajú parkovné a, a tak ďalej. Bol som teda v, v stredu u jedného, u jedného nemenovaného kamaráta, v jednom meste, vo vedení mesta teda je a vrav veľmi presne, že akože, a ako inak doceliš to, aby sme teda ten príjem mali nejaký, keď štáty nedáva peniaze, pravdepodobne bude uberať. Každý tu nadáva na to, že tá infraštruktúra je tu taká, aká je, no tak ale keď nám štát ubere, ako my máme zrekonštruovať nie, niečo, my najprv musíme do tej kasy naliať trochu prachy a potom postupne púšťať. To tak je a eurofondy. No eurofondy to nezachraňujú, pretože preto, preto, preto, preto, preto, získať niečo z eurofondov je čoraz ťažšie a zložitejšie. To mi povedal. To znamená, že ty si tak akože premýšľaš a hovoríš, že, že tak v podstate... Dobre, nejdem riešiť to, že sa tu rozkradli prachy doslova do písmena. však mali sme tu teraz kontrolu. No. Vyslanú nie. Na, na čele stal český europoslanec. No. Zdech. Neviem, ako sa volalo, neviem, nespomeniem si, ale, hej, ale, jednoducho, ako, ale jednoducho tam ide o to, že, že ako tak na jednej strane chceme mať ako keby nejaký rozpočet, chceme stále, lebo všímam si jednu vec, a to teraz, či sa na mňa bude hnievať niekto, alebo nie. My ako bežní ľudia z môjho okolia teda, čo sú kamaráti, tak jednoducho ty čakajú čoraz viac, že však štát dá, mesto dá, všade niečo je, že dá viac. A ja hovorím, ale ty prďo, čoho? Však si predstav, že máš firmu, máš nejaký príjem mm. a podľa toho ty riešiš výdavky. A akože ty si môj zamestnanec a ty stále budeš pýtať do nekonečná viac, keď mne ten príjem ide malo. To, ten kolobeh musí byť nejako taký, akože trochu v rovnováhe. To sme sa tu bavili, že tu je veľ, veľmi veľa vecí na Slovensku, ktoré aj v Ucky, ktoré jednoducho správajú či už cesty a podobné veci, domovy sociálnych slu služieb a neviem, či, neviem čoho. No 30 rokov sa tu na to šerkalo, kašlalo. Cerkalo, kašlalo, no. kašlalo. A teraz, my, teraz sme v údive, keď nejaký most je na spadnutie, musí sa rekonštruovať za strašné prachy. A bacha, to nie, je za strašné prachy, my musíme mať eurofondy, aby sme ho opravili. A to nie len to, je tam nejaký úsek cesty, nejaká panelová cesta tam pri Trenčine, ktorá sa rekonštruuje už 5. rok do Frasa. A teraz je každý oný, že koľko vydrží. Na Orave cesta, ktorú som ti spomínal, bola rekonštruovaná, ja neviem, pol roka trvalo, kým mu dali nejakodok dokopy a po dvoch rokoch je nás je rozsypaná. Hej? A teraz sa vlastne rieši to, že a tá firma už vlastne ani neexistuje, ktorá, ktorá to robila. No čo ideme robiť? Hej? A tu je viacej takých vecí. To znamená, že ako v prvom rade by tu trebalo urobiť poriadok zrejme v základných veciach a až potom jednoducho nejak pýtať a stále riešiť to, že nemáme a kde sú finančné prostredky a podobne. Aspoň taký môj názor teda. Neviem ako ty. No... Dobre to hovoríš, a presne uh, toto mi napríklad chýbalo v tom zhrnutí toho stavu uh, nášho domu. To by nemohol povedať na rovinu poslancom. Veď taký, pročko by sa normálne by sa zježil, keď on má tričko rúžové a že fico. Ten je, to je to, to tiež normálne, to je ak na diagnozu tý Čo mi napríklad ešte vadilo, uh, keď Pelegrini uh, rozprával o ruskej agresii, Mm -hmm. To my že akože zaškripalili zuby, lebo ja si pamätám eh, jednu reláciu, kde bolo s Kolíkovou, s tou, ktorá keby si nasadila tú uh, čiapku Nemecku s tým Totenkopfom uh, na čele, tak by presne zapadla medzi tých ostatných uh, pár a. Uh, keď on... Uh, spomenul, že na Ukrajine sú neonacisti a ona do skočila. Pán Pelegrini, pred reláciou sme sa dohodli, že o nacizme nebudeme rozprávať na Ukrajine. Mm -hmm. No, zjavne tá dohoda sa dostala do iného štádia, ako len teda vtedy, lebo keď, keď vtedy Peter Pelegrini vedel o naciz, neonacistov a teda banderovcoch, tak na Ukrajine, tak je zvláštne, že dnes keď cez odhalenie tých, tých, tých pračiek, peňazí cez USAID a, a všetkého toho, čo bolo zverejnené o Bidenovým mladšom, čo zverejnila Nulendova v kongrese koľko zbraní a koľko miliárd bolo najinvestovaných do toho, aby ten Majdan vznikol a aby sa skreslilo vnímanie skutočnej histórie aj obyvateľov, Ukrajincov, obyvateľov. Mhm. je zvláštne, že Peter Pellegrini proste dnes už o banderovcoch na Ukrajine nevie a že teda na nejaké agresii Ruskej federácii. Tak už sa tam nasypalo, asi veľmi veľa finančných prost, prostriedkov a treba si povedať, že neboli malé a bacha, a, budú sa si ďalej. A ďalaj. toto je to varenie tej mm. žaby v tej studenej vode, teda varenie nás v tej studenej vode, ktorá dnes už skoro buble. A súčasťou toho je tá spomínaná dodávka Oksana, ktorú som teda údajne polepil. <laughs> v Žiline uh, uh, mŕtvými, zabitými, zavraždenými deťmi uh, na Dombase. Fotky, ktoré sa objavili na tej dodávke, boli deti z aleje Anielov, 126 detí, ktoré uh, boli zavraždené regulérnou ukrajinskou armádou počas rokov 2014 až 2022. A, a to, čo predstavuje tá, tá dodávka, nie sanitka. Sanitka, sanitka to niekedy bola na Slovensku, ešte dávno, dávno, neviem v ktorej ére. Dnes, je to, dnes to môžeme označiť za dodávku, ktorú občanské združenie to, alebo ono, darovalo banderovcom na Ukrajinu a tí ju bohy ako používali. Pretože e, tak ako som na tom videu na mojej facebookovej stránke upozorňoval, tá dodávka nenesie žiadne znaky vojenskej sanitky vojenské sanitky musia byť označené veľkým červeným krížom na bielom poli. Na ľavej, právej strane, na streche auta, na zadnej časti aj prednej časti toho auta. A, a ten, aby ste aj vy, diváci a posluchači, vedeli, o čom hovorím, je to proste Volkswagen Transit alebo, alebo karavela so zvýšenou strechou, ktorá je natretá sivou farbou a v hornej prednej pravej časti do nej údajne narazil ruský dron. A je to tam prezentované ako sanitka, ktorá bola, ktorá bola napadnutá ruským dronom. Mne doslova bytostne vadí takéto varenie nás e, v tej, tej studenej vode či v vode, lebo, lebo v prvom rade to tu nemôže byť prezentované ako sanitka, keď to neniesie znaky sanitky. Keby si tých hlupáci z tej otvorenej spoločnosti George'a Sorosa, s ktorým som sa jedným tam aj hadal dali aspoň tú robotu, že by sa snažili tam vytvoriť nejaký dojem toho Červeného kríža, tak by to dávalo aspoň čiastočne zmysel, ale presne o takýchto autách mi bolo povedané, keď som bol na fronte, respektíve pri fronte na Dombase, že ukrajinská armáda presne takéto auta, takéto dodávky využíva a aj sanitky využíva na to, aby na frontu vozila plne vyzbrojených vojakov, dokonca aj muníciu, tak nemôžu na Slovensku proste zo sivého auta spraviť sanitku len kvôli tomu, že niekedy na Slovensku bolo používaná ako sanitka. Pretože dnes nikto nemôže vedieť, ako ju banderovci a ukrajinská armáda využívala tam, na fronte. Nikto to nemôže vedieť. A preto mi dokázal vlastne ten Sorošovec odpovedať na moju otázku, že či mu vadia mŕtve deti zabité ukrajinskými vojakmi a banderovcami, keď ich dal dole. Pretože je je zarážajúce, že tu poukazuje na uh, ruskú agresiu ako prezident Pelegrini, hej, kvôli tomu, že sa dostal k nejakej ohorenej dodávke, ktorá nemá znaky vojenskej sanitky, ale na druhej strane odmieta Soros a teda zástupca uh, Robo Blaško zo Žiliny, ktorého môžete nájsť uh, v, uh, pod rondlom v tej, na tej zastavke, či, ak sa to volá, staničke, skoro každý deň, uh, nevie odpovedať, že, že či mu vadia mŕtve deti, ktoré zabili Ukrajinci a Banderovci, pretože to nie je v podstate možné odpovedať uh, s tým, čo stvára na Slovensku za George Sorosha. Hm. Ešte ma zaujalo, že ju kúpili. Oni kúpili nejaký Volkswagen, nejakú Volkswagen Karavelu, ktorú vyjažívala záchranná služba Slovenskej republiky. Ešte, ešte pod tým sivým náterom na stranách sú nálepky 155, záchranná služba. Hej. Hmm. Oni ju natreli na sivo, poslali na Ukrajinu, alebo na Ukrajine ju natreli na sivo. Hej. No, samozrejme, že z nej nevymentovali tú nástavbu, ktorá tam je, ktorá má slúžiť ako pre, pre záchranu životov. Lenže skutočnosť je taká, že táto sanitka kľudne je, mohla slúžiť na, na, na presný opak. Nie na zachraňovanie životov, ale že to sanitka, bývalá sanitka, že táto dodávka kľudne mohla slúžiť ako dodávka smrti na dovoz e, buď municie, alebo vojavko. Čo ja sa zdá, že podľa medzinárodného nejakých dohovorov je normálne štandardizované, že ako má byť san, sanitka ale označená presne tyto, farba, presne tyto, križ, tyto hovorím. Ja viem, ja viem, ale čo myslím, sa týka tej tá, farby teraz. Taká, taká je, tá, že... Taká tá e, reakcia, že ale Rusi, Rusi e, nápadali dronmi sanitky tak je zjavné, že tejto, tejto dodávke to nejako nepomohlo, keď ju tu prezentujete ako sanitku, nemá znaky, teda tý, nemá ten červený križ v bielom poli ani na streche, ani nikde inde, lebo je to vidno, že to proste tam nikde nie je, to auto nie je tak zničené, že by to nebolo vidno. Ľavá strana auta je úplne zachovala. Takže, takže je to proste len nástroj propagandy, nástroj vytvárania toho dojmu toho jedného skutočného nepriateľa celého sveta, a tej, tej, tej, tej, toho tlaku Deep Stateu, ktorý tlačí na tú tretiu svetovú vojnu proste tu na Slovensku. A žiaľ, ľudia... Ja som pri tej sanitke stal 3 hodiny. Ja som pri tej sanitke, keď som sa, sa, sa vrátil z Petrohradu, som tam pri nej 3 hodiny a pýtal som sa každého jedného, ktorý sa pri nej zastavil, že či tomu verí. Bol som prekvapený, že veľa ľudí tomu neverilo a práve tých, ktorí uverili tej propagande sa aj pýtam, že dobre, a tak keď to považujete za sanitku, tak, tak povedzte mi, že kde je ten kríž na tom aute? Zaseknutý. Zaseknutý. Dokonca s ukrajinskou rodinou som sa tam rozprával a uh -huh. tiež na to nevedela odpovedať a tiež uverila tým, tým klamstvám o Mariupole o tom divadle, ktoré hej malo byť napadnuté raketou a ja hovorím, po to, pozor, pozor ja som bol na fronte, ja som bol v Mariupole, ja viem o čom rozprávate a tá, tá explózia nešla, nešla od rakety ale išla znútra toho môj drahý sused sa bol zasa na divadle. Ukrajine no. šučuvaj, vrátil sa zasa lebo tam musí chodiť nejaký, každú chvíľu nejako kvôli neviem, či vízam alebo čo, to neviem, no, to ide no, mimo mňa, no. ale veš, čo je sranda, že je, žena mi hovorí, že, že však my sme odišli a prične sa, a odkiaľ si ty kurňa, vlastne, vieš, že že, že, že, ona, že tam pri sa, že tam ona nie, a hovorím, ako tak ako to tam teraz vyzerá, no my sme odišli, lebo no čo tam budeš robiť, že plát plat blbý, a neviem, čo, vieš, ako hovorím, a na čo, ako, a nemal by ten tvoj muž, alebo, to je v môjom veku zhruba. zhruba. No. A nemal by ten tvoj muž teda na, tam a bojovať, akože ono, že ono? Že Veľa tých, tých z, tej, z tej dediny vlastne od, odišli do no, zahraničia. Vieš, a... ono, no teraz, akože, keď sa rozprávame o tých variacích, sa žabia, no. žabách, pardon, žabách tak to, v, v tom ošiali toho zbrojenia a, a myslím si, že aj dnes bola nejaká tlačovka, kali nejaká fica afica, teda, kde vďaka zbrojerskému... Že ADP, dá sa sorry. posilnilo na Slovensku. No. Uh, tak um, súčasťou celého toho šialenstva je aj posilanie Ukrajincov späť na frontu. To ešte príde. To ešte budú veľmi prekvapení, keď stratia, alebo v Nemecku sa to už spustilo, stratia aj status... No, to, to začalo, proste to začína pomaličky bežať. Alebo väčšina stratia, od návodov, Stratia ako... status toho utečenca a stratia teda aj výhody od daných členských štátov v Európskej No unie. ale v Polsku veď, veď Maďari potom toto presne chcú. Maďari hm. Poliaci už do toho, však preto sú tam tie protesty. Češi začínajú tiež, akože už ako tá, tie návady sa dvíhať Nemci, teda keď vravíš, že tak, tak ako to je tak, tak isto. To znamená, že asi sa čosi deje a tým moci pánom sa to nepáči, tak hľadajú cestičky ako to ešte povedzme oddialiť, lebo naozaj, ako je možné, ja som to tu spo, spomínal, že ako je možné, že ten môj sused treba, akože však, však sem prišiel, nemal kvázi, že nič, nejak ako mal nejakú robotu, bol tu, ja neviem, 3 mesiace, a zrazu si šiel normálne do, na Ukrajinu pre nové auto. A ja sa pozerám a hovorím, že a to čo? No, Veďš, a on, no dobre, k tomu sa neviem vyjadriť. No nie, nie, v pohode. Ja, ja, Ideme ja... volať? Počkaj, ešte, ešte no. chvíľočku. Ehm... Um... Samozrejme, budeme teraz volať našemu telefonickému hostovi, bývalému slobodníkovi, bývalému vojakovi Slovenskej republiky či armády Slovenskej republiky Jurajovi Dobrodkovi, ktorý bol stíhaný, respektíve stále je stíhaný za to, že neuposluchol protiústavný rozkaz. To nám približí trošku jacej. On včera som bol na súde v Bratislave v Justičnom paláci a veľmi ma prekvapil výsledok toho súdu. Zároveň ešte ale musím sa vrátiť k tomu, k tej, k tej výprave z Európskej únie, smerovanej teda na kontrolu čerpania eurofondov na Slovensku, kde, kde istý europoslanec Zdechovský z Českej republiky povedal, že náš domov Slovenská republika je bananová republika. Odporúčam vám všetkým pozreť si uh, na exprese, vypočúci na exprese uh, dnešnú reláciu, kde bol telefonicky spojený teda s, s, s radiom Express, teda s pánom Závodským, kde sa ho, on pýta, pán Zdechovský, nechcete sa ospravedlniť za tú banánovú republiku? Nie. Nedostali sme žiadne ospravedlenie, práve naopak, ešte pritvrdil že baná, re, Banánová republika je len e, e, slabý výraz na Slovensko. Takže e, takúto úctu máme u našich bratov Čechov, kde nás Slovákov a náš domov teda majú za Banánovú republiku, čo je nepripustné. No a e, v, v dosť krátkom časovom úseku sa dejú také dosť veľké veci, čo sa týkajú spravodlivosti na Slovensku. Ako keby ľudia, ako keby Slováci, slovenské občania zabudli na všetko to, čo sa dialo počas toho covidu, toho covidčialenstva. Ako keby tých 21 tisíc ľudí, ktorí zomreli aj vďaka Matovičovi, Hegerovi, Odorovi a, a všetkému tomu, čo sa dialo vtedy, ako keby ta spomienka na nich ako sublimovala a nikdy, nikdy ani neexistovali a všetci tí, ktorí bojovali aj sami za seba, ale aj za nás ostatných tak ich ako keby sme hádzali cez e, do tej studenej vody prostě, cez, cez zabradlie a, a vôbec sa o nich nevenovali a práve Juraj Dobrodka je jeden z nich vo väzení, vo väzbe teda až do, do súdu dnes sedí za, za, za to, že vyjadril svoj názor za slobodu slova Dani Bombic alebo Daniel Bombic, Dani Kolár uh, pripravuje sa petícia. Ja budem jeden z ľudí, ktorí budú o nej informovať. Takže sledujte moju facebookovú stránku Pavol Slota, Domovnárodná strana. Budete určite hneď, ako sa dohodneme o tom, že ako tá petícia bude vyzerať a aké akcie sa budú robiť za boj o slobodu slova informovaný ako prvý. Na druhej strane včera sa, včera sa súdil mm, Štefan Hrabin, mal súd tiež. V piatok bude výsledok. No a včera v Justičnom paláci, ako som povedal, som bol spoločne s Jurajom Dubrodkom a s pár jedincami prítomný, keď uh, sudkynia rozhodla. Máš už Juraj na telefóne? Juraj, zdravím Počujete nás? Áno, pozdravím vás všetkých aj poslucháčov. Tak, uh, ja som teda tak v rýchlosti uh, sa snažil uh, povedať, že čo čo sa udialo, neudialo. A od vás by som teda e, chcel, aby ste poslúchačom a aj divákom mojej stránky priblížili, že e, aký rozkaz ste vlastne neuposluchli, prečo ste ho považovali za protiústavný, e, či sa tomu súde prokurátor e, a sudkynia v odôvodnení venovala, alebo nie, a, a aký trest vám vymerali. Dobre, tak poďme teda skúsiť to nejako postupne zrekapitulovať. Takže o čo sa vlastne jednalo, odmietol som rozkaz e, z účastnictví operácie Spoločná zodpovednosť. A túto, e, túto neúčasť, toto odmietnutie som argumentoval práve tým, e, že Slovenská republika sa nachádzala v tom čase v núdzovom stave. Tak. A e, môj hlavný argument, ktorý ešte potom aj vysvetlím, ktorým som e, apeloval na súde, bolo práve to, že v čase núdzového stavu podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu číslo 227, odsek 5 alebo respektíve článok 5 uh, hovorí, že v núdzovom stave môže nariadiť použitie ozbrojených síl len prezident na návrh vlády. Počkajte, zastavte sa chvíľočku, ja to teraz doslovne prečítam. Hej? Takže Dove. zákon 227 lomeno 2002, článok 5 odsek 5a. V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe, povolaným na pravidelné cvičenia alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy. Botka. Áno, v skutku veľmi jednoduchý ústavný zákon. Aj lajík si myslím, že s prehľadom dokáže týchto pár vied uh, strebať, pochopiť a veľmi rýchlo sa zorientovať, čo bohužiaľ sa nepodarilo ani prokurátorovi, ani pani sudkyni, lebo práve týmto jednoduchým ústavným zákonom som sa snažil uh, poukázať na to, že uh, práve v tom núdzovom stave, v ktorom sa Slovenská republika nachádzala, keď mi bol ten rozkaz udelený veliteľom uničeného skladu Novák, ktorý mi nariadil zúčastnica operácie spoločná zodpovednosť niekde v Topolčanoch ako administratívny pracovník na odbernom mieste, tak práve tým som argumentoval, že rozkaz prezidentka nevydala. Čiže táto operácia nemohla byť považovaná za legitímnu a mne ako vojakovi z vojenských zákonov práve vyplývala povinnosť odmietnúť splnenie akéhokoľvek rozkazu, ktorým by som sa mohol dopustiť spáchania trestného činu. Práve týmto smerom som uvažoval, keďže nemohol byť vydaný, respektíve nebol vydaný prezidentkou, ale túto uh, právomoc si uzurpovala vtedajšia Matovičová vláda, lebo oni svojim uznesením urobili to, čo mala urobiť prezidentka. Hej? Čiže dá sa tu predpokladať, alebo možno tvrdiť aj s istotou, ako sa na to pozrieme, že uh, práve Matovičová vláda sa dopustila trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, keď si uzurpovala povinnosť prezidentky. A na toto všetko som poukazoval už počas uh, súdneho konania kde bohužiaľ aj v záverečnej reči som konštatoval, že ani prokurátor v počas priebehu, priebehu celého toho súdneho procesu neotvoril túto otázku ústavného zákona, lebo on bol ten, ktorý vznesol obžalobu a na základe ktorej som sa ocitol pred súdom. Čiže on bol prvý človek, ktorý nejako s týmto už mal, mal narábať a v podstate sa mu nejak asi tak by som mal povedať, že kompletne vyhol tomu ústavnému zákonu, čo som teda predpokladal, že sa nevyhne súdkňa, čo sa v skutku ani nevyhla ale keďže si tam včera von bol pán Slota, tak e, viete, že e, ma ona uznala vinným a čakal som, či ho tam nejako akože vsunie do toho verdiktu. Do toho odvôdenia. A do toho odvôdenia že, áno, áno, do toho odvôdenia. A ona ho tam vsunula. Predsa ho len spomenula, ale spomenula ho, že prezidentka nemusí vždy v núdzovom stave nariadiť e, použitie ozbrojených síl svojim rozkazom. Ale keď ste pred čítali ten ústavný zákon, on nehovoril o tom, kedy prezidentka môže a kedy nemusí. Tam je striktne napísané, v núdzovom stave môže len prezidentka na návrh vlády nariadiť mimoriadne výkon štátnej služby. Áno, je to explicitne Bojakov. je tam napísané, v čase núdzového stavu môže prezident, nie vláda, ale prezident na návrh vlády. Je, je tam není ani doľava, ani doprava, je to tam tak napísané. Není, no ale ona nejaký kotrmelec správny spravila. A ona tam niekde, kde to tam nie je napísané, niekde to tam ona našla, hej? Čiže hm, čo sa teraz uh, dá predpokladať, že Sutkyňa urobila, je, je, je trošku také no, záhadné, hej, že kde ona našla túto právnu formuláciu, že to prezidentka vydať nemusela. No, to už by sme si mohli zakonšpirovať, že či mala nejaké noty alebo uh, akým spôsobom dospela k rozsudku. Tak povedzte nám ešte teda, že aký verdikt vyniesla nad vami. Uh, nechcem za vás rozprávať, tak... Jasné, jasné pohode. No, takže verdikt znel, uh, že ma teda uznala vinným, zneu posluchnutia rozkazu, kde teda uh, odôvodnila to tým, že teda keďže prezidentka nemusela vydať rozkaz, tak ten, ktorý mi vydal veľiteľ skladu major Blaho, pokladala právoplatne vydaný a teda taký rozkaz, ktorý ma zavezoval vykonať respektíve sa operácie spoločná zodpovednosť. A keďže som to odmietol, hej, takže uh, uznala ma na základe uh, týchto krokov vinným a udelila mi peňažnú pokutu 5000 eur, alebo v prípade neuhradenia pokuty 12 mesiacov pobytu za mrežami. Uh, uh, musím ale, aby sme boli férovi musím povedať, že hrozila vám sadzba oveľa vyššie ako 12 mesiacov hrozil vám 5 až 15 rokov mám taký dojem, že? Áno, áno, presne tak a toto bola jedna z vecí ktorá má práve na tom uh, rozsudku alebo vynesení toho verdiktu uh, dosť tak akože prekvapila, lebo ja som s ničím iným ako len s tvrdou basou nerátal, Hej v prípade toho najhoršieho scenára lebo takto som to aj mal celý čas v podstate uh, chápané, že tým, že bol núdzový stav a ja som odmietol spraviť uh, zúčastnictvo tej, tej operácie, ja odmietol som rozkaz v núdzovom stave, tak mňa klasifikovali ako zločinca, čiže sadzba 5 až 15 rokov. Hm. Mňa zaujívala taká tá argumentácia uh, súdkyne uh, v tom jej odôvodnení, že vy ste bol teda podľa nej povinný o, rozkaz uposluchnúť a že, že dodatočne, ako keby ste mal možnosť sa na neho o, cez súd o, o odvolať, teda že, ste ho, že ste ho nemálu posluchnúť, že ten rozkaz nie je právoplatný a váš právnik na to tiež ako dobre poukázal, že no to je, to je veľmi, veľmi zvláštna argumentácia, pretože keby, keby dostal pán Dobrodka rozkaz niekoho zastreliť a myslel by si o tom, že to je protiprávne, že je to v podstate protiústavné, že je to zločinom, tak podľa toho, čo tam zaznelo, myslím, že to bola sudkynia alebo prokurátor, teraz nie som si istý, uh, uh, by to bolo tak, že každý vojak by mal najprv zastreliť <laughs> a potom sa ísť ťažovať na súd, že dostal taký rozkaz. Čo je proste pre mňa absolútne nepochopiteľné a nelogická uh, sled udalosti. Áno, ako za normálnych okolností, keby sme si odmysleli politické pozadie tej operácie Spoločná zodpovednosť, tak uh, by sa na tým dalo akože reálne, reálne zarozmýšľať, hej, že uh, sú tu isté rozkazy, ano, ktoré naozaj vykonateľné nemôžu byť a na to myslí aj vojenský zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, na ktorý som sa aj ja obrátil práve v tom momente, keď som odmietal splniť ten rozkaz uh, ten písomný rozkaz, ktorým mi vydal major Blaho, ja som sa tam písomne vyjadril a bol aj čítaný na súde ako listiny dôkaz. A ja som práve tam použil tú argumentáciu, že e, pokladám za povinnosť, e, takto vlastne aj nie, že pokladám, je povinnosť profesionálneho vojaka odmietnúť splnenie nezákonného rozkazu pre mňa to bola povinnosť, že aj keby mi nariadil veliteľ, že mám na chodbe odbachnúť, ja neviem, dajme tomu toho kolegu na ktorý tak akože, možno to tak nazvať srandovne, naražal aj môj, môj bahesa tak uh, samozrejme by som bol v práve lebo nemôžem spáchať trestný čin lebo zabiť niekoho je trestný čin hej. čiže tam by nikto o tom ani nepochyboval hej, tam by to súd, uh, jasne, že zmietol zo stola, lebo to je dosť taký akože veľmi výstižný príklad samozrejme to tak uh, obhajca myslel ale pri politickej akcii spoločanský odpovednosť niečo také neexistuje ale tak toho a by boli spoločanský odpovednosť aj na súde ono, ono v podstate ide o to, že vy ste si bol vedomí toho, že, že tento rozkaz je v kolízii s ústavou Slovenskej republiky, teda s týmto článkom 5, 5a zákona 227 z roku 2002 a tým pádom ste ho, preto ste ho odmietli vykonať a myslím si, že ste v, teda aj oprávnenie ten rozkaz odmietli vykonať. Ja sa môžem vyjadriť k tomu, čo som teda... Bol som dvakrát na pojednávaní, na vašom pojednávaní na súde v Bratislave a môžem povedať, že to bol veľmi zvláštny priebeh pojednávania. Veľmi som bol sklamaný napríklad aj z toho, že súdkyňa podľa môjho názoru, o, tak trošku politizovala v tom vynesení rozsudku. Pretože si uvedomuje, že pokiaľ by pána Dobrodku oslobodila, a teda uznala ho nevinným, tým pádom by v podstate nepriamo priznala, že celá, celá tá operácia spoločnej zodpovednosti bola v kolízii z ústavou. Preto je naozaj veľký problém uh, to naše súdnictvo, ktoré by malo byť nezávislé, ktoré však uh, svojim spôsobom aj politizuje. Pretože sú to práve títo sudcovia, ktorí majú v rukách uh, tú to, to, to právo v našom štáte, ten štátny, ten právny štát ako taký, a práve cez to, že rozmýšľa aj kvôli e, mediálnemu tlaku, aj kvôli takému politizovaniu, spôsobom, že ak ja tuto teraz Slobodníka Dobrodku oslobodím, v podstate nepriamo poviem, že všetko, čo sa dialo, o, bolo protizákonné, že vláda a Matovič, zneužili právomocí verejného činiteľa a teda, že bola zneužitá aj armáda Slovenskej republiky, ako na to upozorňoval svojho času Robert Fico. Ako to vidíte vy? No, ja s vami plne súhlasím, lebo aj ten verdikt a zároveň aj ten trest proste nasvedčujú presne tomu, že ona si myslím to, poviem to tak ako vlastný názor, že myslím si, že ona si bola vedomá toho, že naozaj som plne v práve a ten ústavný zákon nie je možné nejakým spôsobom proste obísť alebo ho nejako negovať. Preto ona použila tú formuláciu, že však prezidentka nie vždy hej v núdzovom stave môže použiť. Ale ako zopakujem, to už sme sa o tom bavili pred chvíľkou, tam není kde uhnúť, hej. tam nič také zákon nehovorí. Čiže ona si myslím, že mala jasné e, zaciel, e, v každom prípade ma, ma potrestať, lebo mohol som tam argumentačne vykrvácať pred tým súdom a myslím si, že na jej rozhodnutie by to nič nezmenilo. Takže to bola jedna vec. No a tá druhá, že asi aby mi už tak extrémne neurobila zle, keď už ma uzná nevinným za to, že som nič nespravil, teda vinným za to, že som nič nespravím, mm. áno, tak mi ako teda z tých uh, tvrdých rokov basí Ťahla akože na 5000 eur pokuty hej, v prípade nezaplatenia 12 e, metárov. Čo by sme mohli považovať za celkom férový prístup, ale, ale v podstate práve vďaka tomu jednoznačnému no, citovaniu toho zákona 227 toho článka, článka 5 5a, kde nemôže ísť človek ani doľava ani doprava je to... Zdané, proste nepripustné. Aj vy samotní ste sa okamžite dá teda správnikom povedať, že sa odvolávate proti tomuto rozsudku. No, uvidíme ako to dopadne za na najvyššom súde. Dúfam, že tam bude niekto odvážnejší, kto teda si vyloží iným spôsobom ten ústavný zákon 227. No a dúfam, že to dopadne dobre, že vy ako slovák, ktorý ste sa nepostavil len za svoju nejakú morálne presvedčenie, ale slovák, ktorý sa postavil naozaj za celú spoločnosť, v podstate takto, aj za celú armádu Slovenskej republiky, ktorá bola podľa môjho názoru zneužitá, si zaslúžite trošku viacej ako to, že, že, že sa na vás v budúcnosti bude pozrať ako na trestaného. pretože ak by ste prijali tých 5000 eur, ak, znovu to opakujem, že tá súdkňa sa naozaj snažila naozaj byť férová, tak by ste už navždy mali proste najprv vo výpise a potom v odpise uh, napísané, že ste boli trestne stíhaní. Mm, áno, áno, v tomto smere sa stále cítim byť uh, bez, bez pochyby poškodený lebo nemôžem byť potrestaný za to, čo som nespravil. He. Ja som zákon nikdy neporušil a napriek tomu oni trvajú na tom, že, že je to tak. Takže ne, nepačí sa mi každopádne tento stav ani to, že ona sa na jednej strane snaží byť, byť taká, že akože, povedzme, že milá, že tak, ale daň, tam mám len 5000 pokutú, hej, nepôjdete sedieť, uznáme vás vinným, ale nepôjdete sedieť, he, zaplatíte to. Nie, to. ja to vôbec neberem tento, tento stav. No, nesúhlasím s ním a ako ste povedali, my sme sa hneď s advokátom odvolali a ideme na ten, na ten vyšší krajský súd a uvidíme, či tam budeme mať trošku viacej šťastia, porozumenia, alebo ostaneme pri tom istom, čo sme, že aj tam niekto len zlomí palicu nado mnou a ostanem, ako som, ale to sa ukáže až čas. Je, vidíte, toto som napríklad, toto som nevedel, toto bol o, okresný, vy na krajský teraz, hej? Áno, áno, áno, toto ja bol prvodstupňový súd. Tú... Na najvyšší. Dobre. OK, okay. Mm -hmm. Nie, nie, ten v podstate môže byť až, až po tom no, uh, krajskom, no, no, no, ale len na upresnenie v podstate rozsudok krajského súdu už bude pre mňa záväzný a aký bude, to sa ešte tiež ukáže, lebo tento trest nemusí byť ten konečný. Čiže oni keby ma uznali vinným, respektíve pojem to tak, že ak by prokurátor nesúhlasil s po toho trestu a nápadneho a ja na tom krajskom súde by som znova prehral, tak môže tam byť už uh, tvrdší trest, hej? Čiže, to teraz toto toto, Závisí aj od ľudskosti toho prokurátora, ktorý... Dá sa to tak povedať. Až, uh, až to tak poviem, že v úvodzovkách, že bude pomstichtivý, alebo nejakým spôsobom sa bude chcieť ešte na mne viacej zviezť a vyvršiť, tak on môže ten rozsudok napadnúť. Mhm. Ak to nenapadne a nechá celý čas tak a dostanem sa pred ten krajský súd a dopadol by som opäť neúspešne, tak ten krajský súd by už potvrdil maximum to, čo dala teraz tá súdkyňa. Mohol by to možno zmierniť, to som si nenístý, ale vyššie by už mať, ne, nemal by ísť. Takže to je taký otáznik, že čo ešte má na tom krajskom súde akože môže postretnúť. No, môže to byť ešte horšie ako teraz. Tak ja som rád, že vás osobne poznám. Vážim si, vážim si ľudí, ktorí si naozaj stojí za svojim presvedčením, za svojimi názormi, za svojimi hodnotami. Držím vám palce, určite budeme v kontakte dúfam, že prokurátor nebude pomstichtý a nebude sa odvolávať, aby teda bola, aby existovala možnosť aj toho sprísnenia uh, toho trestu, ktorý vám bol vymeraný súdkyňou. A určite budeme ešte v kontakte. Určite budem v kontakte. Ja ďakujem aj vám a aj všetkým ľuďom, ktorí ma prišli na súd podporiť a budú ma podporovať naďalej, takže bojujem, nič než mi neostáva. Takže určite sa vidím a budeme v kontakte. Majte sa pekný deň. Pozdravujte doma. Pekný deň. Ďakujem. Majte sa pekne všetkým. Tak, my sme opäť e, trošku prešli, prešvihli čas. Ja by som takto na záver v rýchlosti, môžem, môžem škodu dúfam, že prebrať e, záverečnú reč. E, vyzval všetkých poslucháčov a divákov v dnešnej relácie ja, v podstate k tomu, k čomu vyzýva aj e, Danny Kolár. E, vyzýval v tom poslednom rozhovore cez telefon z VESBY aby ste nezabúdali na to, čo sa dialo. Aby ste vnímali to, čo sa deje a aby ste naozaj, ak vám záleží na osudoch o, o, vašich detí, našich ďalších generácií, ak vám záleží na osude nášho domov a Slovenskej republiky, nesmiete nikdy zabudnúť na tie krivdy, ktoré boli na nás páchané počas skovičialenstva Hegerom, Matovičom, Odorom a teda aj Čaputovou, Korčokom, naďom a všetkými ostatnými Mikasom a tak ďalej a tak ďalej. A treba výsť tej svojej komfortnej zóny, pretože danýho kolára, aj keď to naprie napriamo nepovie, naozaj o, je mu dosť ľúto, že ľudia, na ktorých spoliehal, ktorí si mysleli, že stoja za ním, o, zatiaľ m, nejako zdanlivo nepracujú na tom, aby vytvárali tlak na našu vládu aby teda robili niečo preto, aby zachovala slobodu slova a spravila všetko preto, aby sloboda slova a teda pravda zvíťazila. Ja som v mojom jednom videu vstupe na facebookovej stránke povedal, že treba zdvihnutie svoje zadky a treba niečo začať robiť. Bude sa robiť petícia za zachovanie slobody slova. Aby sa návrhy zákona, ako chcú navrhy, navrhnúť hlasací, a teda aj eštok, kde teda by sme mali zlegalizovanú cenzuru od vlády, zastavili hneď v zárodku. Aby si ľudia naozaj mohli povedať e, všetko, či sa to e, opozícii, koalície alebo médiám páči, alebo nepáči, pretože tak by mala fungovať demokracia a tak by mala fungovať aj náš svet a pokiaľ chcete, aby niekto za vás bojoval vaše vojny aby niekto bojoval za vašu budúcnosť, tak niekedy jednoducho musíte zabojovať aj vy za neho. Hlavne vtedy, keď sa mu ten boj škaredným spôsobom vracia tak ako Danimu Kolárovi, tak ako e, pánovi Dobrodkovi a ďalším a s týmito slovami sa s vami ja dnes učím z Banskej Bystrice Pekne si to povedal aj za mňa